of the emperor. Jason. Jason. Jason! Jason! You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. my day. This hey, <laughs> en julespecial här hos Supertäck. Jag heter ja. Johan. Jag heter försawe. Hey, we. Hei. Hei. Med våpisode 21 faktisk. Eh, og eh tror det eller ei, det er over et år siden vi starta. Jeg tror den har ett års jubileum, vi gikk oss litt sånn hus forbi. Så sånn når du er den har vært travelt opptatt med Norges eh, flottaste kringkasting. Ja. Det, det er så kjekt og tiden går så fort at man eh, har ikke rukke å feire at vi blir har blitt ett år. Eh men, men vi kan jo feire det nå. Ja, det gjør vi. Ja. Skal du eller jeg synge bostakssangen? Uh, nei, jeg tror ikke vi skal synge. Det blir kanskje litt forstørrende for lytterne våre. Det var sikkert best. Jeg det, ser det fint, tror jeg. Ja. Ja. Uh, men det er jo kjekt å markere uh, at vi er blitt et år, og det nærmer seg jul og nyttår. Det är ju all jul, det glömmer jag själv hela. Nej, det skal då det i varje fall i Norden, i den västliga världen då, glömmer nog inte att um, uh, det är jul. Ehm. Eh, det är ju vansinnigt med sån ja, den kommersiella delen av julen, den, den er jo ju väldigt si? fantastisk, fabelaktig jul. <laughs> synlige, og, og til å føle på. Eh, og, men det betyr jo også at folk har tenkt å kjøpe spil, eh, så kanskje vi skal snakke litt om hva folk kan kjøpe til eller eventuelt spille selv i juleferien, men det kommer litt senere. Ja, det kommer tilbake til. Ja. For vi play jo på en måte å, å starte, starte opp alle med, med å spørre sånn, hei, hvordan går det? Hva har du gjort siden sist? Mhm, mm så det var da mitt spørsmål til deg, vi. Ja, du spurte meg, Ja. <laughs> Hvordan går det, og hva gjort på sist? Nej det går greit, det er eksamens tid eh, Som på en måte betyr egentlig mindre spilling, eh, men jeg har ju mye med fritid nå, eller sånn, jeg har, ikke, jeg har ikke timer på skolen, så det betyr på en måte fortsatt, at jeg har, jeg har fortsatt tid til å spille, eh, selv om jeg har lest og teks examen. Um, så da må du velge din spilletid med omhu, altså? Uh, ja, nei, jeg, jeg vil ikke egentlig si at min, min bruk av tid har forandret seg så mye. Um, for den tiden jeg før var på skolen, uh, for eksempel da, når jeg hadde fag, det brukte jeg til kjølstudiene og eksamenslesing. Så når kvelden kommer, så er jeg jo lei av å lese. Så då er det jo film og spel og serier, eh, ja, som før egentlig. Det er ikke så mye som forandrer seg. Men hva, hva spill du har spilt? Ja, det er, um, um. nå var det jo en heftig uh, Steam-salg. Uh, og då var det jo rabatt 40%, 50%, 60% av på masse kjekke ting. Ja, for du snakker om svarte fredag, då Ja, svarte fredag. Uh, og uh, da kjøpte jeg en del småspel og jeg fikk en bostadsgave av bro som var et stort spill. Uh, ja, for da har jeg stemt deg tre meldinger og lurt på hva det var for noe, men det har enda ikke vært svart. Åja, oh, svarte jeg ikke. Nei, du sa det på alt andre, udenom hva spill det var. Ja, det skulle, jeg skulle bevare mystikken, dette. Ja, det har du gjort, det, det har du uh, gjort. Ja. <laughs> Men eh uh, jag köpte inte mig själv i alla fall det var Firewatch. Vi. Ja. Köpte Heidelberg. <laughs> det kommer, det kommer. Allt. Det gör. Jag lägger ska må vänta. Jag måste dig Firewatch och ehm um, um, Vet du vad? Jag måste bara minimera window mitt och se på Life is Stranger. Uh, jag har en lista för mig eh uh, o uh, Undertale. Ja. Um, og så eh uh, fikk jeg i gave Quantum Break. Wow. Så uh, jeg har liksom spilt egentlig litt akkurat der. Uh, jeg har faktisk rocke og runna Gears of War 4, eh uh, enspiller og så har jeg runna Firewatch, men den er jo ganske liten. Uh, og så har jeg testet ut Undertale og uh, Life is Strange, uh, fått spilt litt, av, litt mer av Owl, Owlboy og fått en kanskje en time eller to av Quantum Break. Så litt sånn her og der, smorgasbord, jeg vad ikke det et ord. Jeg tror det er svensk ord som er bebrukt i USA, men uh, koltbord rett og slett av Kalt spil bo. og spilsjangeret. Ikke noe, jeg har innsett at uh, du har ganske mye tid, selv du er litt særlig. <laughs> ja, det er ikke kødd har ganske mye tid uh, her i Bodø til å gotte meg med spill. Um, men det er så sånn, sånn når du har masse spel eller masse ting i kjøleskapet, og det er masse godt egentlig, men du bare åpner så ser du, og så blir du litt sånn lamma av... Av, av, av utvalget. Og til slutt så gjør du ingenting. Du er bare sånn, øh... Og så ender vi ikke spiser Eller, Det ender opp med å bli den grandesen som ligger i frysen. Ja, det blir krav etter det. Uh, så, så det har vært kvelder der jeg ikke har spilt noe. Fordi jeg har bare liksom sett på alle spilene, og så er det ikke akkurat som har fristet akkurat det øyeblikket. Uh, og når jeg bare liksom har testet litt hvert spil, så kommer jeg opp i det dilemmaet at jeg har testa litt av hvert spil, men jeg føler meg knyttet til noen av de. Eh... Ja, men det er litt befriende det også, at og til bare vide at nå skal jeg eh, raskere med meg en håndfull spil, og så skal jeg sitte en time med hver av dem, eller? Ja. Noe sånt å bare utforske litt. Ja. Og det er jo det, for da får du prøvd mye forskjellig, men jeg er jo en sånn fullfører. Ja, du fullfører alltid, jo jeg. Jeg, jeg alltid. Jeg er så jævlig strah. Men, men uansett hvor godt eller dårlig det er, så må jeg fullføre. du har spilt mye drittspill, bare fordi du ikke kan legge det fra deg. Ja, uh, så, så når jeg ser på disse spillene på listen min, så føler jeg en viss sånn følelse av, ikke sånn, åh, uh, jeg gleder meg til å men det er sånn, Åh, oh, jeg må spille det igjen før jeg kan spille noe annet. Er du ligger like med pen pensumbøgene, hvor vi har det fullført alle de også, eller? <laughs> nei, nei, men det, altså der hvor hun sa det ordet pensum, noe av dette føles som en sånn pensum, sånn, jeg må ta dette før jeg kan ta noe annet. Eh, det burde ikke være sånn. Men jeg tror det, når jeg får en liste med ting å gjøre, spille og spille, så må jeg liksom ta det ene før jeg kan ta det andre. Eh, og jeg klarer aldri bestemme meg. Hva for en er det som er neste på lista mi? Men jeg tror det, det har noe å si om det er et spesielt spil som bare plutselig klarer å fange interessen min. For eksempel Firewatch. Det er ikke et langt spil, men der spilte jeg litt, men så følte jeg liksom en dragning i historien, og at jeg måtte komme tilbake. Og det napper litt, på en måte. Det napper, ja. Det napper her og der. i kjærligheten. Ja. Uh, og da, da Da var det liksom Jeg fyrte opp PC-en Og så var det jeg, jeg gikk på Firewatch Jeg ble ikke lammet liksom av, hva, Hvor skal jeg gå nå Men akkurat nå Så ble jeg jo nettopp med Firewatch Så Igjen så har jeg dette dilemma Hva foran skal jeg starte Hva foran interesserer meg mest um, Muligens Det ble Quantum Break altså uh, Muligens Men så har jeg Doom også Som jeg egentlig burde spille Uh, som nå, jeg, nå jeg... funker som du har uh, brukt rett, rett kabel Ja, det hjelper å bruke <laughs> rett kabel um, Så det, det spillet funker jo som smurt nå Men um, Ja, det, det, det er en stund siden jeg spilte om nå så, uh, Det er liksom den der Skal jeg gå tilbake jeg til noe gammelt? Skal jeg prøve noe nytt? Uh, et dilemma, rett og slett uh, Det er Første verdens problem, luksusproblem. Jeg har for mange spiller å spille. Altså. Hør meg gnåle og grine om hvor mange spiller jeg har. Det er jo ikke, det er ikke enda verden. Men, uh, Nei, altså, nå har jeg ikke gjort forskning på dette, og jeg har ingen ja. gode kilder å, å henvise til. Ja. Men min personlige opplevelse er jo at ja, dette må være første verdensproblem. <laughs> ja. Så jeg skal ikke klage for mye. Uh, jeg kan heller spørre deg, hva du har gjort på og hvordan du har det jeg, Ikke helt ennå, for jeg skal spørre deg oh, en liten ting Åja, oh, ok da Vi har jo en litt forsinket oppstart for det er ungene greiene i minne enda og, og i din enda så var det grafikk, kort og trøbbel Åja, oh, ja Dette trodde jeg var forbi nå etter du brukte rett kabel <laughs> Ja, det, ja. <laughs> ja. ja. Uh, Nei, det var, det var bare uh, Windows startet og så var baggrunnen svart Helt svart ja. Windows-menyen dukket opp Når jeg trykte på Windows-knappen Men han bare tog sabla lang tid Med å liksom laste inn Bakgrunnsbildet Eller han jobbet jo Jeg så det etter Windows-hjulet gå rundt og rundt det Tannhjulet kverna Men jeg skjønte bare ikke Hva kan han jobbe med Så visste det seg jo at både Nvidia-driveren og Steam Holdt på å laste den der oppdateringen i bakgrunnen så Det gjorde de helt ubbøtt det så ja. Igjen. Ja, så, vanlig, så er jeg jo det var, visst på på det är glad för att ting bare uppdaterar sig av sig självt. Eh, uh, men med tanke på att bondbredden min här i jag vet inte var min bondbredden här är ikke så bra den heller. På en brädden den aldrig bra. Jeg. Det är nog det är som svart hål som förföljer mig utan tänkor igår. Eh, uh, <laughs> uh, så så det att jag hade på både 2 nedladdningar plus att jag på Skype med dig, eh uh, det gjorde nog PC-en min hadde en veldig tregg oppstart. Så, ja, men det ordnes ikke til hvert. Nå er ting i orden, enn så lenge. Ja, så bra. Ja. Nei, jeg, jeg, jeg har spilt litt. Jeg har ikke spilt mye siden sist. Etter mm -hmm. jeg kjøpte mine nye øyreklokker, oppdaget at jeg hadde Spotify på PlayStation 4. Ja. Så jeg har jeg jo gatt med de litt på, på hovedet og hørt på musikk, rett og slett. Er det egentlig en spilopplevelse? Eller, altså, hva vil du kalle det? Nei, det er jo musik bare. Ja, men jeg mener, du får jo... Du setter jo ned... Altså, du hører ikke på musik det, det er ikke på samme måte som å bare høre musik Jeg vil si det er en dybere opplevelse du får der når du har på uh, disse øreklokkene dine som er høy kvalitet. Jo då, men nej, jag hör ju musik på i kvalitet på högtalare, det är vanligt. Oh ja ja, okay, okej då. Alltså det är väl noe... i motsats til sån casual vanlig musik som bare står på. Ja men er det liksom... det håller ju ske på mig. Nej, det görs det bara exakt så det. Ja. <laughs> ja, okej då. När jag ställer musiken på så hör jag på den och vid sån jag inte på den så skrugar jag av. Ja, för detta är musik för musikens skull. Detta är eh øh, som sån si, nytelse. Ja, litt for min skyld. Ja. Eh, men kan du hørt på da? Nei, my mye rart. Jeg vet ikke om jeg kan oppsummere det. Uh, det var det begynner i at jeg er inn av, av Spotify og så altså, jobber jeg seg altså, Ja, har du oppdaget noe nytt og spanende? Ja, jeg, jeg har et lite dilemma da. Det passer kanskje fint at, at, at, at vi tar det opp i denne episoden. Ja. Jeg prøver å finne en, en julelåt Ok, ja uh, Ingenting med spill å gjøre da sånn men, men det er en julelåt Og jeg treng, trengte noe litt nytt Og noe som ikke er så slede Og Okej. Uh, ok altså På liste min har jeg en, en sang som heter Mitt, mitt hjerte alltid vanker Okej. Okay. Med Jan Werner har jeg en versjon Ja Uh, også en forholdsvis kjente svenske Som jeg ikke kom på navnet på akkurat nå Det var jo litt dumt Skal, um, skal jeg prøve å oppdrive den? Neida, kan oppdrive den jeg mens jeg er på Ok uh, Men det er utrolig mektige julemusikter Og egentlig litt forskjellige De versjonene um, Så det kan jeg anbefale På, på det værmåste Ja her kommer musikrekommendationer till mig. För gången så var det jo Netflix och anime, men nu är det julemusik. Så vet uh, jag, alltid vankar jag. Fantastiskt. Det är ju ja. han er, Jan uh, Werner, han er, var han dö eller? Ja, du det tror jag det sa han. Ja, jag var en sånn flash av ett minne om att han døde för ett par år sedan. Eh. Uh. Ja, jag ihåg tror kanske det, men jag har inte följt så gott med. Uh, det skal jeg finne ut for Det er jo litt dumt å snakke om en person At han er død når han ikke er det uh... Ja, det er jo litt alt for så dumt Skal vi se Jan Werner Da finner du dette altså. Jo, han ja. døde i 2006 faktisk Så det er jo en år, del år siden uh... Ja, ja. Uh, Den andre heter Tommy uh... Kørberg, K og sånn ord med prikker over. Ok. Så Tommy Kørberg og Jan Werner har begge situasjoner av «Mitt hjerte alltid vanker», og de er majestetiske, begge to. Hva har du lyttet på i uh, fulle kringvernlyd, Hva kan du kalle det? Full, ja, det er jo bare stereolyd Okej. Okay. Men men det er jo ikke bare Jeg har jo forsovet kun 2 øyre Så de har jo meningen <laughs> Du har ikke flere av <laughs> deg <Nei. laughs> Sånn, det er alles informasjon da Jeg håper ikke bare du blir skuffet nå ute i verdensveven Men uh. Nej, jeg har bare to øyre mm. uh, Ellers har jeg jo spilt litt på, på 3DS-en Eller Gameboyen, som jeg liker å kalle den. Ja, er det Pokémon har gått i? Det er Pokémon Moon, vet du Mm. Uh, vi skulle jo egentlig snakke om Pokémon For i episode, men vi fikk ikke tid uh, Nei For du har faktisk uh, Punga ut uh, For uh, En dobbelt opp uh, Pokémon-opplevelse, stemmer ikke det? Jo, altså hvis jeg fikk kjøpe moden Så er det jo klart jeg må ha sønn yeah. Men det er fordi Tristan han har fått sønn På, på mm. den nye 2DS'en yeah. Ja Så han, han spiller han også, og er veldig fornød. Er han uh, på en måte... Han skjønner Pokémon-systemet. Nei, ikke helt, men han synes Nei? det er veldig kult at det er monster, at de kan bli på laget hans. Som mm. han vil fange alt han kommer over, da, selv om han den sjette Rattatan, så skal han... <laughs> <laughs> det er så litt løye da, at han skal gjøre namn til Pokémon-ene sine. Aha. Så alle med i altså og venner i grad, og barnehagepersonale uh, har selvfølgelig blitt uh, gitt navn til, til de pokémon har uh, onkel Wee, eller onkel Joffa, fått en Pokémon oppkalt etter seg? Nei, det har ikke vært litt fraværende. Så nå <laughs> okay, er det på tide. Nå får vi nesten besøke ja. ja. uh, Men uh, jeg fant ut at Nintendo, de sensurerer jo navnet da. Mm -hmm. For i omgangskretsen vår så er det et damenavn, uh, Fanny. Som ja. man vil de kalle seg en Pokémon. Det går jo ikke på engelsk. Nej, det ble vist litt, uh, litt barnevennlig i engelsk. Det gikk ikke stedig i løyde og Tristan spurte fel. Hvorfor går det, pappa? Så tenkte jeg, jeg hadde ikke akkurat forklaret han det, Men, uh, men uh, han slo sitt i rom at de ikke likte en uen inne i, ja. i Pokémon, altså men is gikk det fint. Ja, det var noe rart med den uen, rett og slett. Ja, det var det. Ja. Um, men jeg, jeg har spilt jeg har bare kommet Akkurat kom jeg igjennom de innledende rundene, så det hadde vært veldig mye jabbing, og det er ganske traurikt. Okej, okay. det er litt snakkingen der. Åh, uh, mye. Ok. Men uh, spelet er kjempegult, sånn sett. Um, du trenger ikke pygge. Hva er noen Pokémon som er gode mot hva er noen Pokémon lenger? Uh, hvordan vet du det, da? Vel, når jeg er en kamp, eller har truffet en type Pokémon for andre gang, ikke første gangen. Uh, så velger jeg mellom de fire angrepene som de kan ha, maksimum Og da står det om man er not effective, effective eller super effective mm. I menyen Så det er liksom en kamphistorik. Ja, det bare står ved siden av angrepet Ok, ja uh, Så det gjorde det jo veldig smart, synes jeg Ja Slipper du å pygge alle mulige kombinasjoner? Ja Altså vet ikke, verdensøven har klaget litt på at det er enkelt väldigt tidlig så får du en sån uh, experience share. Så sånn när du delar erfarenhetspoäng på alle pokemon när de slåss. Jaha. Uh, det menar jag gutta på nätet är för enkelt då. Men för mig som är inte så glad i kvärning så vinker det väldigt bra. Mm. För då har jag falskt grej level på både de monstren som vinner. Och vem är det du har valt uh, så länge då? Uh, av pokemons? Ja. Kan det nog inte. Nei, bare de er grunnleggende. <laughs> de, de, men det er generation, så uansett hva du sier nå, så blir jeg sikkert bare sånn, ja, ja, høres bra ut det. <laughs> ja, jeg skal jo ikke få lytte av noen til å sovne her, og vi voksen publikum, men uh, jeg, jeg kan innrømme at jeg har uh, har valgt starter Pokémon Popplio. Ok. Uh, det er en veldig søt, uh... okay. kan jeg få noen en, en selv, eller sjøløpe? Okej, okay. noe, en vanntype altså? En vanntype. Kult. Ja uh, Og det er vel det Jeg har bare småspilt litt På, på Playstation og, og Wii du, du, du lavet et bild av et akvarium uh, <laughs> Hva det var for noe? <laughs> det kjøpte jeg bare på løye På, på eShoppen Fordi vi måtte vente Jeg er jo ikke ekstra på Pokémon her i, i Europa mm -hmm. Så det var den store nyheten På Nintendo eShop den uger Det var et akvarium jeg, jeg håper ikke det koster alt for mye 40 kroner <laughs> Ok Men Jeg synes det var så lei å ha lurt på er det, er det et akvarium Eller hva er det for noe, tenkte jeg mm -hmm. Det må jeg kjøpe Og så var det bare det, det var et akvarium Det var bare et akvarium uh... Så det er sånn, i forhold til Hvor mye dette koster meg Per time underholdning, så er det blitt ganske dyrt da. Ja, du kan ju sette det på Og bare Och nogol med det kanske <laughs> har en funktion alligevär. Ska det då det kommer jag ju ävde video, vi på Aquariums digitalt akvariumsväst. Och så hoppas jag att det i Norge programmering in i det akvariet At det är liksom en AI eller någonting tillfälligt genererat fiskemönster. För det kanske kan, de kanske är det fiskar du, kan opp... du skapar i. Ja ja, så det är det är mjukvara, det är mjukvara. Eh, ikke bare liksom et klipp som spilles eh, på loop. Neida, men det er, på, det er vel på nivå med sånne spill som du spiller direkte ved, ved fjernstilleren på, på TV-en. Ja, ok da. Ja, 40 kroner, det, det finns verre ting å bruke 40 kroner på vel? Det er jeg ikke helt sikker på, men det var ganske lenge. Ja. Jeg gjorde for lytterne bare, vi. Ja. Uh, men då kör ju lite ting i, i den stora världen och mens men som jag dig sitter och spelar. Och ja, så vanvittig med jag. Så skamme höra lite på nödder. Ja, ska man köra. Supernödder. Ja, då er det jo tid for litt supernyheter og guri med alle så mye det har skjedd um, fordi har sett eller har hørt om både uh, Video Game Awards uh, som, er, som er spillindustriens svar på en Oscar, tror jeg, i Norge i den duren så har Sony uh, hatt sin årlige Playstation Experience, som er de egen konferanse skråsrekkmesse, der de han skrøyder litt av seg selv og viser masse eh, nyheter Så jeg eh, tror jeg kan bare kjapt gå gjennom Video Game Awards Jo, Kim eh, uh, Ta og, meg gjennom Ja, hva sa du? Ja, ta mig med på en reise gjennom eh, Video Game Awards <laughs> Ja, da, jeg skal egentlig bare kjapt si liksom, de største nyheterne Så kan, jeg, kan du komme med en reaksjon da eh, Ja, men du kan gjerne komprimere det litt, sant? Ja, ja det, det, jo, det skjedde jo mye, så vi kan se uh, hva som på en måte interesserer deg mest. Uh, det var jo Overwatch, som vant årets spil, Game of the Year, uh, som uh, kanske overrasker en del folk. Den vant over Doom og Inside og Titanfall 2 og Uncharted 4. For uh, en konkurranse? Best, hva? Knallharde konkurranse om den titelen. Ja. Jeg vil si det var mange gode spiller ut i år Og at Overwatch vant Det var kanskje litt overraskende Fordi Overwatch er jo mest sånn Flerspillerspel Det er ikke så mye historie Men jeg tror det er noe Grunnleggende veldig Bra med spilmekanikken Og balansen og Figurerne muligens Eller hvordan de på en måte balansert Og den verden de har bygd At Overwatch vant Men jeg vet jo ikke hvem den juryen er, og kriterier de har basert det på. Um, Jeg tror hvis det står Blizzard på spillet, så vinner de. Det er liksom denne kriteriet. <laughs> ja, for... Uh, uh, den beste... Uh, vel, de har best game direction, er uh, regissør, kanskje, eller beste spilstyring. Det var det Blizzard som vant som et spilselskap. De vant for Overwatch. Uh, beste historie er... Uncharted 4, ja. eh, og beste Art Direction eh, var Inside. Jeg vet ikke om du har Inside. Nej men jeg vet som har lagt det. Ja, det er jo Playdead, og de hadde jo tidligere lagt... Eh... Ok, den er gutten som springer rundt. Svart ditt. Treffer... Ja, han treffer den der etter koppen sin. Ja, jeg husker ikke hva det spil heter. Å ah! oh, nei, nei. Jag själv har ju. Ja, det var ja, sett. Val i Afrika, jag Inside i Sommer Eh, väldigt kryptiskt spel. Bäste lyd eh Doom faktiskt. Och bästa skuespelar eller stämma utöver var Nolan North i rollen som Nathan Drake i Uncharted 4. Ehm och den jag syns dig intressant. Eh det bästa spelet som hade gjort intryck var That Dragon Cancer. har du hört om den? Uh, det er et indie-spill da, men jeg, tror, uh, et men jeg tror, det er ikke spel i den tradisjonelle forstanden, men jeg tror det mer en interaktiv fortelling uh, som en far lagte mens barna hans var uh, dødssyk med kreft. Uh, eller ikke, kanskje han gjorde det i tid, men hans måte å... Behandle sorgen på. Og dette virkelig altså. Det han, han, han hadde ett barn som døde kreft. Han lagt et spil ut det. For på en måte. Um, kunne fortelle hvordan ja, den reisen var for han da. Uh, så jeg tror det er et, det er et spil som gjør veldig, gjør veldig stort inntrykk på deg. Og det var ja. nok derfor at det spilet vant akkurat den prisen. Er det PC-spill Ja, det er spilet. Uh, det er, det er på PC. Jeg tror det på Steam. Um, beste indie-spill var Inside og beste mobilspill, Pokemon Go. Eh, ikke så overraskende det, kanskje. Det gjorde jo enormt sånn inntrykk, og det hadde en sånn enorm bevegelse en stund. Jeg tror ikke det er så aktuellt nå lenger. De lager jo oppdateringer i hutt og pinne, så jeg tipper noen spillere. Mm. Jeg håper jo at det, det ikke bare var en sånn en kort greie. For det var jo liksom et bra fundament. Det var noe, har bra potensial hvis de klarer å det, men uh, jeg tror mange av de som startet har nok sluttet med det, uh, eller kanskje gått litt lei. Uh, og ellers så er det mange forskjellige priser. Uh, men uh, skal vi Limbo. se... Limbo! Limbo. Limbo var det, ja. Helve det heller. Ja... Uh, men de viste under eh, disse, denne prisutdelingen Så var det en debut av eh, ny sesongen av Walking Dead eh, Veldig bra eh, Bulletstorm blir gjenlansert i full HD eh, Og med Duke Nukem som spelfigur Så det var jo litt sånn ja, spennende, så spennende. <laughs> eh, Prey 2 kommer med en trailer Og selvfølgelig eh, Mass Effect Andromeda Det jeg så med en trailer i spilet. Veldig spennende. Eh, litt mer som sånn story. Vi fikk vite hva det handler om, og hvordan du... Eh, på både reisen som disse hovedpersonene har tatt ut til Andromeda-galaksen, og hva de gjør ute der, egentlig. Um, er det og, som du ramler av stolen når du ser eh, Andromeda-snyttet? Ja, altså, det er... kan bare si at det er veldig imponerende. Eh, på en måte, det, det, det er så flott grafikk, og uh, alt er bare så velpolert og på plass at jeg liksom, av det til så klarer jeg ikke helt tro at er dette er vanlig gameplay. Altså, ser jeg på spel i samtid? For det, det virker liksom for bra, det virker for koregrafert. Uh, uh, men, altså, det har jo noe med at jeg har fortsatt ikke kjøpt en uh, nyere spilmaskinen. Jeg henger jo fortsatt tilbake i den gamle eh, generationen. Så med en gang jeg ser spil på Playstation 4 og Xbox 1, eh, som utnytter det potensialet der, så tenker jeg bare, wow, er vi der nå? Ja. Eh, for, men du har jo på en måte spilt Witcher 3, så du, du ser jo dette liksom, for jo, meg. Det jo, men Witcher 3 var jo en sånn dobbeltporta-spill. Var det det, ja? Ja. ja. Men det ser i hvert fall vanvittig bra ut. Ja. Eh, og så er det, jeg ser, jeg ser liksom elementer av hvordan Mass Effect 2 og 3 var, så jeg gjenkjenner mye av mekanikken, men samtidig så er det bare liksom action, det er fart, og det er flott grafik og det ser ut som det på en måte det Mass Effect fansen vil ha, det er formet i bøtter i Andromeda. Så gjenstår det å se om historien kan være like bra som den første trilogien, jeg vet ikke om blir en ny trilogi, men de har jo kan man si et stort øh, øh, store, det er store forhåpninger at øh, at serien skal være like bra som de tidligere spiller så her må det ikke snuble eller så de sinte fansitte seg Jeg vet at det jeg har lurt litt på nå er det ikke de har tenkt å altså pysse opp en eller toen jo, eh, jeg tror det er etterspørsel litt det. Etter uh, at for uh, PlayStation, 4, gammel, ja, altså Playstation 4 Nei, den er jo Ja, så Playstation 4 eiere har ingen mulighet til å spille 1, 2, 3 på den maskinen. Nej Wii U-eier har muligheten til å spille Ja, det er akkurat det. Så det har på en måte gått en del år nå, så jeg tror hvis de hadde relansert den som en trilogi på en en pakke, så hadde det sikkert solgt greit nok det. Men det krever jo litt arbeid. Eh mm. uh, så jeg vet ikke om de har nok med Andromeda på dette tidspunktet. Eh uh, men uh, du vet aldrig. Ehm um, De ligger ju tjena pengar. <laughs> det gör de. Eh uh, en sista ting ifrån Video Game Awards uh, er är Death Stranding. <laughs> Herregud. Hva er det der greiene? Jeg forstår fortsatt ikke hva det er for deg Nei, det, det er ingen som vet hva det er for deg <laughs> Ikke skuespiller, han vet hva det er uh, Har du sett traileren? Jeg har faktisk ikke sett den, jeg bare leste det at han uh, Er det Michael Madsen som må spille i traileren? Ja uh, Han det, han forstår ikke sin drit <laughs> Det er ikke det første ansiktet du ser faktisk uh, Det første du ser i bakhovet på en eller annen litt sånn lubben fyr som bare liksom sniger seg går gårde, og så snur han seg. Og så er det fan meg Guillermo del Toro. Nej, <laughs> Jo, han har blitt om til en digitalisert figur. Jeg vet ikke om han er i spilet, men i dette klippet så var han der. Han, han står Klir. der, og så holder han på en eller annen ting. Jeg tror det en baby inni en sånn vannpanke eller noe sånt. Det er helt bizarrt i hvert fall. Jeg ah, det er ikke hva dette skal handle om. Oh, yeah. <laughs> og så går han rundt, og så ser han litt redd ut, og så sniger han seg, soldater... Jeg vet ikke, jeg skal verne dette i, for det er litt liksom tentakler og rare ting. Og så kommer jo Michael Madsen ut, og, eller Michael Madsen, han er jo dansk fan. Uh, Michael Madsen? Michael Madsen! Hva uh, han ser jo tøff som faen ut. Uh, Harbo og seg sånn, uh, skikkelig sånn ammo, uh, uh, militærrig, og han sender folk ut, og så er det en sånn rare, svarte, ting som går ut av han. Uh, han ser ikke helt sunn ut. Han er blitt... Det, jeg tror det er et eller annet som har overtatt uh, kroppen hans, men uh, hva dette er for noe, og hvor handler siste figurerne, han som er spiller i Walking Dead? Uh, Norman Reedus. Ja, han er kule. Altså, cool. Ja, altså, han er kule, men altså, hvordan henger dette sammen? Du har Guillermo Toro, du har Hideo Kojima, du har Michael Madsen, uh, og hva historie dette er Det er veldig kryptisk Men det er jo typisk Hideo Kojima Han liker jo å lage mystikk Og måtte få oss til å spekulere og... Så interessant trailer Men jeg tror Death Stranding ligger langt fram i tid Ja, det Jag typisk hvis det skjer noe i det hele det. Ja. Det jeg heipen, jo, jeg, ja Jeg håper jo det er et ekte spill Og det ikke bare er noe sånn rar uh, films, skråstrekk, uh, dokumentar om <laughs> livet hans, jeg aner ikke. Uh, du, jeg glemte å nevne Breath of the Wild. Det, uh, det kommer jo et lite klipp. Ja, det gjorde jeg. Uh, det du så litt mer av, hvordan det spillet fungerer. Så, mye å ta tag i. Uh, jeg har ikke faktisk sett selve prisuddelingen, men ja, ja. Nå har vi jo fått uh, servert i hovedoverskriftene på nettet, så det er kjønt å sitte der og se på folk klapper og gaula i to timer, vel. Neida. Um, har du plukket opp noe fra den PSX? Ja, der og. Var det, det er mye forskjellig? Uh, og det aller største var muligens Last of Us del 2, altså. Fy, ja, det vil jeg tro. Uh, den traileren er jo Uh, den den ger oss lite grann men han säger inte for mycket. Uh, eh, vad ditt intryck där? Nej, syns ju kul cool trailer för det. Det likte det jag sa. Mm. Men han berättar mycket och ingenting som helst. Men uh, uh. Sangen sången fattar jag akkurat ut har har tagit över på på som nu blir beräknat utifrån Spotify:s en aktivitet. Yeah. Ja. Og i England så tror hon han er helt överst. Ja, altså når hun det så var jeg ikke på om hun bare liksom siterte fra Bibelen, eller hva noe hun hadde funnet på selv, men tydelig sang i det. Nei, det var ikke Kolio. Cool, er det, jeg, Så sa du Kolio? Ja, ja. As I walk through the valley of the shadow of death. Ja. Nei, han har vel brukt samme passasjen han også i sine gamle sanger. <laughs> ja, han har det. Det er vel en sånn uh, klassisk, uh, Bibelvers. Uh, ja, det tror jeg. Ja. Uh, men uh, jeg hadde blitt overrasket hvis det var Coolio som hadde på en blitt sitert uh, i Last of Us del 2. Uh, det hadde, tror jeg, gått over alle tenkelige fantasier. Ja, det um, har, vet, I hvert fall uh, Sean James, som er titlen, uh, Through the Valley, heter mm. sengen. Men, uh, ja, Ellie, uh, hun, vel, en av hovedpersonene i Last of Us, del 1. Hun er blitt voksen, uh, vel, eldre. Uh, eldre, ja. Hun er ikke blitt ja. for gammel enda. Nei. Uh, hva, har du noen sånne spekulationer om hva de prøver å med den traileren? Hvor er det spillet skal hen? Nei, faktisk ikke. Mm. Men det er ene som ser Kanske lite dumt, men såna zombievärden är ju att det tar ju aldrig slut, så det kan ju bara befinna sig i en ny situation, ett nytt ställe och så kämpa vidare. Mhm. Har du någon teori? Eh uh, Nej, alltså, tror du såg ett skilt uh, Og på den så var det sprayat det märket till de här fireflies folket. Eh uh. så var det ju en del död folk inne i den hutto så har de funnet ut hvor Ellie bor, og så skulle de prøve å ta den med seg, og det likte ikke hun tydeligvis, så Fireflies er nok en aktuell fiende. om med tanke på at denne som vi plagen aldri ble kurert, så er nok de og ute der et sted. Men om de introduserer en treielement, kanskje de gjør det Uh, det kan jeg jo ikke vite Nei uh, Men det i håper spelet tar opp Er at I slutten av, vel her kom en I, I slutten av Einen Så tog jo han uh, Joel en avgjørelse Om å Ikke offre Ellie da Selv om det kunne Selv om de kunne lagt en kur ut av Hjernen hennes Mulighet. Ja, stemmer det. stemmer det. Og han sa til hun Nei, det, det, det fungerer ikke alligevel at det var ikke vits å gjøre Men jeg synes de kunne lese i ansiktet på hun at sånn, Snakker du sant nå? Lyger du til meg? Mm. For, men dette var en avhør han tog uten at hun visste om det, så jeg er litt interessert i å se hvor denne dy dynamikken av far-adoptiv datter går hen hvis hun finner ut av dette, for jeg tror ikke hun er så glad for det muligens skjedde eh, Eller hun finner ut av på et eller annet tidspunkt Det ble veldig bra å se altså. det, ja, De er jo flinke til Å fortelle en historie Og skabe karakter Dynamikk Til senat dag Men det er jo så lenge siden de er ferige Med, med Uncharted 4 Nej, og så kommer det jo en trailer av uh, En DLC-pakke Til Uncharted 4 Uh, virker som om det er fokus på hun, Australieneren da um, Hun sneg seg rundt i nei, Egypt eller noe sånt uh, Jeg vet ikke om du så den traileren Nei, nei. Uh, Bra trailer uh, Litt sånn uh, Du får denne Chartered-følelsen Men jeg tror det er veldig Historien til Nathan Drake Er ferdig avsluttet uh, Og så fokuserer denne DLC-pakken på hun, jeg husker ikke navnet på henne, men hun er i hvert fall australiener, og hun sparker rumpe i alle retninger. Ja, det er jo litt det, for da slipper de å ødelegge den historien hans. Ja, ja det tror jeg. jeg. Jeg tror de har, liksom har liksom rundet av historien hans ganske greit i firen, ja. men hun har visst mer å si. Og det er jo kjekt at uh, spillere kan også ta på seg en kvinnelige rolle, og på en måte være like i kamp som menn på så vidt. Så det blir jo friskt, og nytt. Ja, det tror jeg. Um, noe Skal annet vi... fra PSX? Nej jeg tror ikke det. Jeg tror vi må kanskje bare... Skal ta satsvis og bare pløye med gjennom resten av liste <laughs> Ja, for det var så mye. Øhm... Um... Jeg vet noe, men Sky, det prøver de å fikse. Ja. Litt etter litt, litt. Kommer de til å det, eller er det for sint? Eh, de, ja, de ga ut en pakke, eller en, de ekspanderte det eh, nyligt slik at du kunne lage en base, tror jeg. Eh, og de, jo, de ga litt mer kjøtt på det beinet, som var ganske kjøttfritt, om du kan kalle det det. Eh, ja, det var, så, var med i kanske kanskje litt. Kanske litt sånn brusk, hvis du er heldig. <laughs> ja, litt sånn det. marg. Hvis gravte ned i beina, så fikk du kanskje litt marg. Litt marg og brusk. brusk. Ja, litt brusk. Uh, så, så, men dessverre så har jo uh, mange allerede gitt opp på det, fordi det innfridde ikke de aller første forventningene. Uh, en del av Norman Skieskaperne fikk jo mye pepper på dette, det ble jo forsøkt saksøkt, men, men det ja. de vant jo heldigvis i retten for de stedene. Ja, det er derfor jeg har nevnt de i nyheden, er at de ble ikke saksøkt allikevel, eller de vant, gjennom, de, de vant i retten, så sånn at... Uh, jeg vet ikke det er en seger... De føler sengel... seg så lurt at, at går rettens vei. Ja, det, det er jo ganske... Så har de et problem tillit hos, uh, hos spillerne, altså. Ja. Selv om det er vi vinner. Er du... Uh, Synes, altså, synes du at Norman Sky hadde retten på sin side? Juridisk rektig, ja, kanskje. Ja. Men de var så utrolig vage i uttalesene sine. De sa ingenting om hva spillet egentlig var. Mhm. Og det gjorde de jo selvfølgelig med, med viten og vilje, tippe jeg, det at hypen bare dro det lasse for dem. Ja hade ju varit redlig så kunde ju faktiskt sagt ja ja släppa Falkenstäd det, det blir han uppen världen men, men men det är bara gässingare. Ja. Men det vill de si. de ja. det inte säga. Det är liksom Ja, exel den, exel den. Och det och det tror jag egentligen var den store synden, de sa att det inte tog uh, tog scenen och informerte publiken bättre Og sa ifrån liksom att så nu var det att dämpa förväntningen lite grann eller ja faktiskt detta är inte det spelet handlar om. Mm. Så jeg vet jo at de ikke sier det, men de burde jo nok ha vurdert, i hvert fall siden det, det endelige produktet var så langt ifra det folk hadde forhåstilt seg. Ja, jeg ser det. Så de, ja, det handler jo bare om å være litt redelige, tenker jeg. Ja. Forhåndvis så klarer de å levere det de har lovt til slutter. Jeg, fikk, jeg tror det var en del spiller som fikk refundert pengene sine genom Steam eller gjennom offisielle nettsider. Uh, men det var i alla fall en enorm eh uh, eh uh, ska man säga si, tillbakamälling, negativ tillbakamälling i fas At det var mange det som gick med på att ge dit tillbaka pengarna, varför digitalt. Uh, ja jag säger jag tror sig ha med på något sånt för. Ja kanske ska kanske komma med närheten, jag har en Peter uh, Mullinneksen. Ka fan det var. Og han Mike. lykkes Så det renner vann hele veien Åja, ah, sånn ja jeg vet, Kanskje, jeg vet Jeg vet at Siste Fablespillet Ja, hva for det var det? Det som var med knekt Ja, ja det du skulle vifte rundt omkring Og lage trulleformler og sånn Ja, så den her kuben Så folk satt og klikket på det At de fikk musesyke og dessverre <laughs> Det var for noe Husker du det? Det var en kube var... Sitt, en x antall ja. millioner klikk, så vant du en helt sinnssyke premie som man ikke kunne si hva det var en gang. Ja, det var liksom en sånn, det skulle gjøre livet ditt, og det skulle forandre livet ditt, eller noe sånt. Ja, ja, ja. Ja. Uh, for, det, for det var jo et spil som han lanserte, litt sånn den gude, gudespil, og da var det den personen som vant da, som fikk, fikk styre litt regler og sånt inni her, og ha litt krefter inni spillet. Ok, ja, ja. Men jeg tror spilet flopper litt, og jeg vet ikke om jeg vet ikke om jeg var helt fornøyd med premien sånn. sin. <laughs> uh, jeg skulle si at et, et annet som også har opplevd en sånn enorm uh, uh, negativ tilbakemelding, er, uh, var det Alien versus Predator, eller Colonia, Aliens, Colonial Marines, eller noe sånt. Uh, der også var det folk så sinnssykt sure for at uh, Sega hadde på en måte levert, eller de det har lovat och vis av ett produkt som egentligen inte ligna i närheten när det var blivit Ja, stämmer det? Att at det var mångsverkt pengar in det bage och Eh, det hon passade sig alltså drömma va då starka spelare så tror at man ska få uppleva något i livet. Eh, uh, alltså det Uh, det, det er jo et engelsk uttrykk Nå må jeg unnskylde meg, for vet ikke hva det er på norsk Det er Hell hath no fury Fury like a woman scorned Altså det finns ikke noe verre Enn en dame som har blitt uh, På en måte forulømpa. Men det er kanskje mer riktig å si Det finnes ingenting verre Enn en spiller som har blitt forolømpa Nej det kan du si til gangen til internett og forum Så det kan bare gå berserk, vet du Ja, det er å si det opp og si det Med klaging Og folk skal lage sånne eh, Underskriftskampanjer Og lage YouTube-videoer rabalder Jeg vet ikke, altså Det er jo bare Oi. et spil Oi, jeg støtter at du får patent på Norges nyeste Ordtak som gir umiddelbar mening <laughs> Og det var Guds vrede blekne ved siden av en skuffet gamer <laughs> Ja, det Det høres nok riktig ut, altså Oi, oi, oi Ja, uh, vi får skrive det inn I, i en annen sitatbok Det er uh, en historie, begge noen vi Ja uh, du skrevet Ja, jeg har Nintendo. Nintendoland Ikke Tenker fordi det er et spill theme Men det er, ja, en fornøyelsespark I USA Eller i er ja. Universal Studios for det i Universal Studios, ja. jeg tror det er to byer hans, Sky. Ja. Orlando og A&D. Ja, så da kan du eventuelt kanskje møte på Mario, eller Luigi, eller Prinsesse Peach, som når du går rundt der i 30-plus grader og svette som et satan. Så kan du... Ja, jeg synes det synd på disse skuespillerne. Men du kan gå rundt, og så kan du gå på Bergedalbaner muligens spise Yoshi-egg i en restaurant. Jeg aner ikke hva de gjøre, Men dette er jo et steg i uh, det Nintendo sikkert kaller en utvidelse av sine IP'er, av sine, IP sine spel At de bruker det, ikke bare i, i sine konsoler, men nå i mobilspel i telefoner, fornøyelsesperker, og ja, det gjør det gjør det. Jeg tror vi kommer du se mer og mer av Nintendo i andre format i tiden fremover. Ja, så det er jo en leketøysprodusent. Det er jo helt utrolig det ikke har skjedd før nå da, i USA. Ja. Selv om de kanskje i Japan eller Kina, har vi ikke husket feil. Ja, der, der, er det nok, der har det nok vært mer synlige på andre medier. Ja. Uh... Men, uh, ja, høres ut som noe for deg, Jokka? Nintendo Land eller Nintendo World, eller? Ja, ja det er jo galt, men hvis i de traktene, så det er det klart jeg skal innom dere et par ta bilder med, med, med to meter høy Yoshi. <laughs> det kan jo bli bra. Jeg, var, jeg vet jo ikke hvilke planer de har, men... Da uh, hadde det gått innom du også, vi hadde jo ikke. Jo, jeg hadde vel det. det hva hadde det, Ja, det er ikke ofte, altså... Jeg, jeg var ju jo om Nintendo-butikken i på i New York, og det er jo bare en butikk uh, men det var ju løy om det uh, så, å oppleve en berg- med Samus eller med Mario, kan jo være løy det men det spørs jo om dette bare blir liksom uh, at, at de kun henvender seg til små barn, det tror men jeg tror de må jo kunne ha Både ting for små barn Og for større barn som meg Som liksom heftige berg- og dal-baner Og jeg vet ikke En virtuell virkelighet eh, Avdeling Eller noe sånt Sånn at det ikke bare er Sukkerspinn og Liksom Baby-aktiviteter Nei det blir sikkert for, for barn i alle størrelser mm. Så bra så får vi se kanskje om Nintendo-land Beveger seg mer Østover Mot Europa Jeg tviler kanskje på det altså. Ja, det sviler jeg også på Jeg vet ikke det er stort nok i Europa Nei, nei Vi er ikke så store på dette med fornøyelsesparker i Europa Altså det finns jo, men Det er mye mer sånn Jeg føler det er sånn typisk amerikansk ting Svære fornøyelsesparker uh, Og Berg og Dalbaner og kø <laughs> og kommersialisering. Vi uh, hadde jo i Norge og Europa også, men ikke i samme skala. Nei. Ikke i samme skala. Nei. Og jeg tror ikke Nintendo ligger like stort i Europa heller. Ja. No. Sånn sett. Ja. Uh, uh, MSG Gaming. <laughs> ja, det er egentlig bare sånn en kort greie som jeg fant ut ved en tilfelle. Uh, det er uh, Facebook Messenger Gaming. Ja. Uh, det er noe de har på en måte sneget inn i en eller annen oppdatering, som jeg ikke lagt merke til. Men hvis du er i en liksom, chat-vindu eh, med dine venner på Facebook, ja. så kan du trykke på en håndkontroll, eh, eller hvis ikke skjermen din er stor nok, så er det tri prikker. Og så trykker du på den, og så får du faktisk opp en liste med ti spill. Noen sånn klassiske som, eh, jeg vet ikke det er... Asteroid eller Centipede eller Pac-Man Pac er en av dem Men det er en del klassiske spil som du kan nå utfordre dine venner i Inni i selve chat-vinduet uh, Og det er litt kult, synes jeg at, uh, Altså chat er ikke lenger bare For å snakke, men du kan også spille Og utfordre hverandre, uden å laste ned noe Det er bare komme i løpet av et par sekunder Så får du opp vinduet, og så kan du spille Pac-Man og få så og så mye poeng Og utfordre kompisen din i det samme uh, wow. Så det... Arkanoid, Space Invaders, ja. Track and Field. Ja. Eh, og så har du också en sånn World Food Gaia så hvis du vill bygga järnen en lite grann, men alltså är det sån liksom god gammal klassiker som Zo keeper, Det spelar vi be mycket av för jo, vi kör på DS:en. Jo, för det var att slå Nicki. Ja, det är inte chans. Det klarar <laughs> jag aldrig, tror jag. Jag är det god på det. Ja, jag är helt rå. Ja, det brukte en hel som på upparbetas eg goda dyra färdigheter tror jag. Men där ser det ut som at du allra redan har har 20 trender på när iOS läser riktigt. Ser, ja, ah, det, det står att jag har spelat lite Det gör Det, <laughs> det lenger, Facebook har statistik på det. Så inte bara vet Facebook hur jag bor, vem mine vänner är, de vet exakt hur många poäng jag har tjänat i uh, Zoo Keeper. Uh, og Zoo Keeper Puzzle Bubble Blitz? Ja, det är ja, du skjuter bubblor upp mot de charmarna. Och det är det två vänner spelar, ja. men där vet jag inte om du är en av de. Nei uh, nå, nå er jeg ikke sikker på hvor godt Alle disse spillene i en sånn Messenger-boble, men du er at det er det i hvert fall Ja, jeg synes det er dritkult mm. uh, Og siste nyhet Eller tre nyheter på en gang Final Fantasy uh, <laughs> Er det 15? Final ja, det var 15. 15 XV er ute Mario Maker uh, 3DS ute Og Last Guardian er ute Eh uh, kommentarer, Jokka? Jeg har bare lest anmeldelser av Final Fem Fantasy XV. Litt for langt spil til at har tid til mm. um, Folk virker fornøyde, men de kan se at det har vært under utvikling lenge. Mm. Litt utdaterte mekanikker. Mario Maker har vel allerede, i hvert fall i starten, solgt bedre enn det gjorde på Wii U. Okay. Men det er det er mange flere personer som har en 3DS. Ja, ja. Og The Last Guardian, der er anmeldelsene over hele fjølet. <laughs> ja, det overrasker mig. Det, det er sykt. Det er ingen så enige Det første jeg så var jo igen som ga en syv eller syv og en halv. Nei, de ga en syv blank. Og, ja. og så tenkte jeg, åja, oh det er jo greit, men ikke så bra. Men så leste jeg Pressfire sin, og den var jo oppe i skyene. De syntes det var fabelaktig. Mm. Uh, så ja, det er rart at det er så spredt. Uh, og jeg tror på etter den siden der de samler alle anmeldelsene Me på en siden. Metacritic. Metacritic, ja. Jeg tror han har sånn grei grei tal der. Han hadde 8 av Eller ja, 80, holdt jeg på Så det er jo bra. Ja. Men, men er, er du interessert i å spela Last Guardian? Ja, jeg, i utgangspunktet ser jeg det. Ja. Um og de gangene noen har noe utsettet, så er det jo mye kamera, forstår jeg. At det er litt eh, knotig ja. til å vet du. Ja. Um, så ja, skal de klikke i vinkel på grunn av det? Kan vet ikke. Kanskje anmeldere blir litt lei etter at det skal lite til før de blir frustrerte? Ja. Uh, noen har jo... Altså, kamera skal jo ikke... Hver problem uh, Nei, Det skal ikke det, det. Men det skal Nå ikke var det jo det i dette spillet ja. uh, Men de sier jo at det noe av Kjarmen med spillet er at Denne Fogelhunden Tingen uh, Det er ikke alltid som du vil uh, For han er sitt eget vesen Så, så det er liksom Positivt at at han ikke alltid følger ordre, eller at det tar litt tid før han legger merke til hva du egentlig vil. Men jeg tror den dårlige siden er at han kanskje går steder du egentlig ikke trodde han skulle gå, og så kommer kameraet rätt opp igjen, og så ser du ingenting plutselig. Så det virker som du av og til slåss på en måte selve spillet, for at ting skal gå som det vil. At, at, at dyret på en måte ikke som det vil, men også at kameraet også kommer plutselig rett opp i trynet ditt, eller opp i bagen hans. Um, så, så det er Det er nok det som har trukket det ned ja, Av det jeg har ja, vist Men de sier jo at historien er veldig bra Og at uh, Det er liksom en Dubde til denne Fortellingen som er helt unik Og visst nok Er sånn typisk for disse uh, Ketter de folkene som har laget det The Last Guardian Uh, ja, samma ängen som har lagt Ico. Ja. Eh, uh, men vad det hette, uh, Ehm Är det inte Sony? Uh, Team Ico. Ja, det som för ja. Team Ico. Så de er ju gode till att lage spel. Det är ju ute utstyr på. Men kanske det faktum at det ett har har på att bli druka så länge. Eh, uh, uh, oui? Ja. Jeg må bare stoppe her, så kommer jeg tilbake. Du runder av for lytterne våre, sant? Uh, det kan jeg gjøre. Det er fine. <laughs> okay. Så det uh, var det vi hadde for uh, nyheter. Så får vi rett og slett hoppe til neste segment, og uh, se kan man har å by på der. Vel, uh, vi fikk et spørsmål in litt sånn spontant, i passkosset. Uh, så, uh, og dette er et spørsmål som jeg håper du kan svare på direkten, uh, Joachim. Steike. Uh, dette her blir uh, jeg ikke spønt. <laughs> det, det er litt kontroversielt, men uh, jeg håper du kan ha et uh, svar som er så ærlig som mulig. Uh, og bare se vi... hva du mener. Jeg skal være ærlig, så altså får du jobbe med den kjennelsen og, og kutte deg vekk noe av dette hvis du ikke egner seg for, for å forlufte. <laughs> ja. Og så får jeg muligens svare jeg også, eh, hvis, eh, hvis jeg har noe fornuftig å komme med. Men, spørsmålet er, hva synes du om kvinnelige rustninger i spil? Kvinnelige rustninger? Ja, armor, kalt på engelsk da. Men det kan ju bety som angst. Det kan ju bety som angst, men du får legge i det det du tenker. Det så passer. Ok, vel, jeg har egentlig ikke tenkt på rustninger For hvis, når jeg spiller fantasy Spiller jeg jo alltid en mann Ja Og da slakter jeg monster Og de kvinnene som er med i sånne spill Kommer jo veldig fort ut av rustningen sin <laughs> Ok, egentlig. snakker du Snakker du om uh, The Witcher for eksempel, Witcher, for eksempel ja. Ja. ja Men rustningen jeg vet ikke om jeg har lagt merke deg røstning altså, hos kvinner. Har de det? Eh, ja. Um. Hvordan ser disse kompanjongene dine ut I uh, Witcher for eksempel? Åja, oh, nei, de er jo rålekre. Ja. Altså, de må jo ha et, et korsett som ikke ligner grisen. Ja, sånn? altså. Jeg, jeg tror bare å ta vekk, bytte ordet røstning med tøy da. eller... Utkledning Ja, ja, det er jo uh, Det klemmer jo uh, til de grader Mer enn en vårt traktor <laughs> Så det klemmer liksom livet i sammen så opp og ut på puppene Ja uh, Tror du det er Kamp uh, Hva er ordet? Uh, utbedrende At det hjelper uh, I uh, kampsituasjoner Ja, ja, definitivt Ja Ja Motstanderne må jo bare bli distraherte av dette synet her som møter de. Så det, er mer, det handler mer om distras, uh, distrahering, ikke om på en måte beskyttelse? Ja, ja, er du gammel? Altså, hvis det står om å redde liv, så synes jeg å bygge litt på seg selv. Hva? Det må egentlig være en pris god nok å betale. Ja. Det... For å redde livet i kamp, så kan vi jo sitte her i, i et trygt samfunn i dag og si at dette kanskje er på kanten. <laughs> ja. Men det står det mellom liv og død, så mener jeg det er den billige prisen. Du synes det er faktisk verdt prisen. Uh, på en sin siden vi om liv og død, så må kvinner være billige til å vise litt hud for å på måte, overvinne den situasjonen. den så jeg skulle ønske at de slapp det, men hvis det var et triks de hadde oppe i armet, så hvorfor ikke? <laughs> Synes du det er urettferdig at menn også, eller at de også ikke skal vise hud, eller være mer sånn bare? Jo, men menn er jo barske de også da. Mm. Gjerne ikke korsett, men det er jo ganske mye bare overkropp, og det har jo kanskje bytt litt mer muskler enn den gjennomsnittlige kontorkroppen her. Ja, kunne, ja, du sier noe der de, de liker jo å presere seg menn også Så jeg vet ikke om det er noe sånn som går ensidig ut Døve tarmene mm. um, Men hva med det faktum at um, uh, Mye, altså hvis du går gjennom forskjellige Rollespill for eksempel Det er det veldig vanlig at uh, Rustning og Utkledning, drakter Um, selv om de skal beskytte kroppen Så dekker de egentlig ganske lite af kroppen Ja, det er sant det Ja uh, Synes du det er rart? Det, jeg har bare syntes det var fint Jeg har aldri tenkt det, det var rart Jeg har ikke tenkt meg innom Å komme den til å dekke til noe Ja um, Så ser du på røstningene På damer, kanskje spesielt Så spørste om de egentlig hadde funket i virkeligheten da. Ja Det er hun nok inne for det er noe jeg har Regert på selv Det er at Det er så lydig Altså i måten de på Det er så vanvittig lydig De er lydig i Når det går rundt i noe som ser ut som undertøy jo. jo Men du må huske på Det er jo tre, kanskje tre grove klasser Av karakterer Herdeu. Ja Den ene er jo En som bueskytter rogue-aktige typer som stikker med dolk eller som skyter med bue fra, fra langt hold Ja Og han skal først og fremst være smidige Ja uh, og, og en tung rustning vil jo ha, ha veid vedkommende ned Ja, det er sant En, en tyv skal jo ikke ha på seg uh, tung rustning Nei, Nei. Uh, Og så er det trollmenn eller trollkvinner De skal ha enda mindre rustning på seg for de har magien sånn Eh, sant? Jeg føler det er det mest sånn kapper og litt sånn Løse klær går i Ja Og kvinner flest i spill Er enten, er en av de klassene der, føler jeg. Ja Det er jo få kvinnelige tenker Ja Som tenker den siste som bare er en fyr med en tung rustning Som ikke kan lere seg av flecken men det synes han er helt greit Da kan han stå og bli slått på Ja men det er ikke så mange kvinner som følger den rollen? Uh, nei, uh, ikke, ikke egentlig. Um, uh, ikke i spill som på en måte serverer deg en karakter, så der det er en ferdig historie. Uh, men hvis du kan velge selv å være en kvinne, uh, og velge selv å være tank, uh, <laughs> det er da du begynner å se litt rare utrustninger. Uh, Gjør du det, altså? Er det tilfellende? Jeg uh, Jeg vil si, si det Hvorfor skal du ha en sverre og digge røstning da Når de, når de blir tenker um, Det spørs veldig Hva spil det snakker om Jeg tror uh, Hva kan jeg si I visse spil uh, Visse spilutviklere Er litt flinkere Med å gi kvinner Ordentlig røstning Men jeg vil si i sånn Um, så er det veldig enkelt og tynn kledd. Um, og jo mer, altså, jo mer seriøs spillutviklerne er, jo mer klær de opp damen på en anständig måde Stemmer. Det vil jeg si. Men uh, hvis du bare søker opp fantasy, women, elf, uh, så... Tror jeg du ser mye rart, fordi mye av denne fantasien er lagt av menn for menn. Jo da, men det... Så, ja, han er det. <laughs> ja, det er det. Uh, og, og jeg tror det er kanskje derfor at noen av liksom, denne fremstillingen av kvinner er, henger litt tilbake i utviklingen, fordi det er man ett mans dominerad industri. Är det någon mans så nördigt industri? Ja. Och den ber ju tydligt prägade. Eh uh, ja. men men det er ju milsvis såna dead or alive grejer. Ja ja. <laughs> så altså, det där uh, drar nerligt väldigt. <laughs> ja. Eh uh, ja, dead or alive är ju på mode speciellt i sig självt på grund av de har puppe fysik faktiskt inkorporerat i, i, i spelet. Så ja, og eneste sånn motstykke til den kvinnekroppen der er jeg foreløpig kun har lest om i en bok som heter Game of Thrones. Ja. Uh, hun som går under navnet Brienne av Tart. Ja. Jeg har ikke sett serien så langt enda, men hun ble jo beskrevet som dritstykk. Å oh, ja. Og svær, og ikke noe særlig uh, jovial. Ja. Men hun mener jeg er kledd i ganske god røstning. Uh, i, i, uh, I boka? Ja øh... Hun høres ut som Hun, hun som hun ser ut Mer som en man enn en kvinne ja, øh, Hun er faktisk ikke stygg <laughs> I serien? Ja jeg, jeg tror jeg mener i bøkene Så det har pekk av at vi skulle være det altså. <laughs> Ja, men jeg, jeg føler i serien Så er det heller ingen faktisk Stygge folk, men det har jo noe med TV Å gjøre at du orker ikke se på en stygg person på TV hver uke. Det gjør noe med deg. <laughs> ja. så, så, så alle er jo sånn halvattraktive, i hvert fall. Um, og det er altså sånn, i spil og sånn, på en måte så er det fantasi. Ja. Så folk kan bare ta den ut. Men selvfølgelig, det gjør de jo noe med kvinnesyn, men de hadde jo ikke dødd over å se litt enten vanlige mennesker, eller litt realistiske klær, som passer situasjonen. Ja. Ed, ed... Så de, tror... de trenger jo ikke det helt av heller. Nei, nei jeg tror uh, det, det bare hender at du, blir, du ser liksom en rustning som jeg bare så på trynet og så dekker så lite uh, at, at du tenker det dette hadde umulig gått. Og det hadde umulig vært komfortabelt. Og i hvert varmt. Jeg mener sånn. Det, det er så lite de har på seg at jeg tror de hadde frøs ihjel. Uh, så det er ju veldig fantasipreget i den forstand, i den forstand at dette hadde jo vært realistisk men då spørs meg hvor mye Skal man drar in i en fantasi eh, hvis det finnes drager og spøkelser så kanskje disse kvinne kan overleve i minusgrader når de bare har på seg liksom en tanga jo, men sånn, jeg, jeg føler en del av den her fantasy-kulturen er en annen gang forholds i seksuell av heltene, både menn og damene. Ja, ja. Og bag det baget Conan sin tid til en muskelbunt som rave rundt i et truset i vilmarken. <laughs> Bare nedlegger noen, den ene dame og etter den andre gjerne flere ned på en gang. Ja, sant. Det er jo litt sånn, er ikke det litt typisk for sjangeren? Uh, jo, eller om du ser på coveret og, og, og coverkunsten til sånn gamle heavy metal-band. Ja, ja, stemmer. Altså, det er sterke menn og damer i bikini. Men det, det er på en sånn ultra-maskulinitet uh, og ultra-femininitet. Ting er satt til ekstreme, ekstremitetene. Ja. Uh, både for menn og for kvinner. Um, så jeg vil jo kanskje påstå at kvinner... Eller jenter har det Litt verre enn gutter Ja, ja, ja Ja, jenter har det mye verre Men, men Og så er en, det en rar ting Er at Alle disse rustningene som Kvinner har på seg For en eller annen grunn så må de liksom De må plaste puppene Det er liksom sånne to rundinger på Jeg mener Jeg tror ikke egentlig det er nødvendig Nei, de kan bare klemme det i flatet ja, ja, jeg tror liksom Jeg tror ikke Sikkert egentlig gradi, i fall. Ja. ja, men uh, jeg, jeg tror det er færreste I virkeligheten, så Jeg tror ikke rustningen ble på en måte. Men det spørs jo, altså nå, nå tar jeg jo I å uh, Snakke mot meg selv, men Jeg tror ikke det er egentlig er Praktisk Men å ha liksom Sånne uh, puppekupler Om du kan kalle det <laughs> Nej nei, nei, altså det er akkurat som om jeg skulle hatt Den kuppelde køtten for ja, Men det kan jo se estetisk bra ut hvis, For kvinner Ja, for kvinner ja. <laughs> Og hvis det poenget med rustningen er at Det skal være estetisk Og, kan du si, fint å se på Så ser jeg liksom, kan jeg si at det er Fint med disse kupplene Men praktisk verdi er det sikkert null Ja Trenger ikke, liksom på peget, ja her skal det to bruster, her skal det to bruster, vi lager to rundinger, svære rundinger akkurat der. Uh. Altså noe er jo dårlige på frektig i mitteleldere historie, men uh, film, litteratur og spill, så er jo riddere noen jålebukker. Ja. Altså det er mye fine klær og ting skal se flott og, og det skal veie i vinden og de skal ikke lese seg ut på slagmarken de som betyr noe. Ja, de skal liksom skinne, riddere ja. i skinnerøstning og sånn, så bare Se på meg. <laughs> uh, man, ja, nei, det, det var går, egentlig... Det går jo an å spørre andre veien da. Er det en eneste man i sjangeren romantisk komedie som snakker med vanlige setninger? Hvorfor snakker alle mennene så løgge i romantiske komedier? Hvorfor er de så kleine? Åja, oh, sånn, ja. Ja. Ja, det er jo... Det er jo så de så sånn... Vi finner Ja. Uh, vi gjør de det i virkeligheten. Ting er jo satt på spissen for å... Mörgens framme är vet poäng. Ja. Eh, så det finns ju såna, jag vet inte om vi vill kalle stereotyper eller eh i alle genrer. Jo, jag tror det. Som ET for underhållningsskilda. Och lite sån, jag tror kanske Island, det var det så du sa först, Isaiahs utvecklare, de de har något inslag, men de drar kanske allt för långt. Ja, for, for da tror jeg du får eh, Sånne kvinnegrupper på nakken altså, Hvis du hade eh, Liksom eh, Overseksualisert eh, Kvinner i Populære spel, Som alle kan spille Da tror jeg eh, Feministene hadde gått eh, Bananas Ja, så er det jo Nå sammenlignet med for 30 år siden Så er det ganske mange jenter som spiller TV-datterspill Ja, det er sant Um, så jeg forstår det jo også at de kan bli litt Littere litt <laughs> ja, ja. av alt <laughs> Ja, ja. ja jeg, jeg skjønner jo jeg, jeg, jeg tror ikke det var meningen å si at de Går liksom avskaftet for ingen grund men... Nei, nei og de, <laughs> og, og de er en del av De er jo en del av de kundene de ønsker seg mm. Og de er nok en del av utvikleren litt, ja, altså... Og litt, etter hvert Jeg tror det også hjelper på ja. Sitter du 20 svette karer I et rom og skal lage fantasy, så ja, det er i hvert fall også en innslag som definitivt kan... <laughs> Stemme. Bra spørsmål. Veldig bra ja, spørsmål. Ja, jeg tror hun har tenkt litt over dette, fordi hun er jo <laughs> et huskjønn. Um, Og så har hun sikkert undret seg over hvorfor uh, figurene hennes har på seg så rare klær, uh, når, uh, når det er liksom ikke poeng i det da. Mhm. Men men øh, det var jo kanske en fin övergång till näste segment där med skal faktiskt snacka om et rollspel. Jo mer vi är sammen, vi sammen, vi sammen. Jo mer vi är sammen, jo mer och han din vän, din vän någvin din Jo mer vi är sammen, jo mer och ja, da er vi her i samspelsjørene. Ja, koselikt og kjekt. Det er det. Og nå skal vi jo snakke om et spil, Vi, som meg og deg spilte sammen på Xbox 360 for... Det må nok ha vært fire år siden. Ja, det er en del år, altså. Jeg husker at uh, du var ganske på den der. Du... Uh du får med på Diablo du kjørte en solid kampanje og jeg var ikke helt overvist men da skulle jeg bygge opp ventningen litt til lutterne da og ikke si hva spillet heter ja, det beklager men jeg, jeg trenger ikke si hva nummer i rekkefølgen da ja men, da ble det Diablo 3 da <laughs> så det, ja, ja, sånn kan det gå ja, så går det ja, men jeg, jeg spilte det, vi rundet det i sammen. Jo, med det. Kampanjen. Ja. Ja, så bra da. Så greit. Altså, altså, det er ikke sånn som så det pleier å gå. Jeg, jeg maste hold i overpå deg helt til du kjøpte det da. Ja. For jeg var veldig gira. Ja. Men at jeg gira på å kjøpe deg inn, betyr ikke at jeg faktisk kommer til å spille deg. Nei. Det skjedde ingenting. Jeg, jeg tror du hadde... som, som, som, som det var vanlig var, eller som det oftest er, så kjøper du spill, og så er du gire, og så har du andre forpliktelser, mens jeg er for meg selv. Jeg har ingenting å gjøre på, så jeg bare peiser på. Ja, du peiser på. <laughs> ja. Men for det er litt sånn, hver gang jeg kjøper meg et spill, og det gjelder ikke når jeg kjøper nedlastet spill, det er når jeg kjøper et spel i butikkhuller, mm. og åpner plastikken. Det jeg har kjøpt meg da, det er fritid. Ja, det er drømmen om bare tid som jeg ikke trenger å bruke noe fornuftig, som jeg da kan bruke på det spillet. Ja! For altid når det er et nytt spill i hus, så kan jeg si både øver for meg selv og andre at det okay, men jeg har noe nytt, så dette må jeg, må jeg ha to kvelder på. <laughs> ja, ok. Så det, det, var... det, er det, det er egentlig drømmen jeg kjøper. Ja, altså, det, det høres veldig uh, fantastisk ut når du ser på den måten at du kjøper deg drømmer og Tid for deg selv, kvalitetstid Ja, men, faktisk Men det er jo ikke Du får jo ikke den tiden, føler jeg Jo, men det er så gøy Det er jo et par enkeltspillere som har i hullen min I plastikken i en liten stund ja. Og da har jeg liksom bare i hullen min Så ligger det fritid og på meg Så jeg kan plukke ned hva tid jeg vil <laughs> Ok Så åpner en boks med, med fritid Egentid det er fantastisk å gå og tenke på. Ja, ja jeg kan, jeg kan se for meg det. Jeg har jo alt for mye tid, men du har alt for lite tid. Ja. Så Eller man har jo like mye tid da, men... Ja, ja, i den graden at, at tid er linært og det bare går en øy. Det er ja. sant. Men disponibel tid til spill... Uh, det Nå ligger må... det et lite heste over for meg. <laughs> ja, det... Uh... Men, men får du tid da? eller Ja, ja altså, inn, innimellom For litt av andre er grunnen til at jeg kjøper et spill Og nå vi enda inte begynt om spillet Nej, Det er jo at jeg vil gjøre det sammen med noen enda Ja Jeg vil spille sammen med noen Eller at jeg kan spille det samtidig som noen andre Så kan vi snakke om den når vi treffes Ja Så det er litt grund grunnen til at jeg alltid maser på deg Da når jeg føler jeg girer meg opp litt på et spill <laughs> For du vil... det er litt annerledes å, å gå og snakke om, du har en dialog og få et fellesskap i det. Så ja, det som liksom en, en uh, bokklubb. Ja. At du, du leser en bok sammen, og etterpå så kommer du sammen og diskuterer det. Bare, jeg vil si at spillet er litt mer uh, uh, Hva er ordet? Du har litt mer interaktion i dette mediet. Men poenget er jo å få en delt opplevelse. Ja, det er faktisk det. Ja, det. Så da når det står et spil i hullet min som jeg vet at du har kjøpt, så har jeg både fritid og jeg har tid felles med deg. Så, så det er ganske mye, da har jeg ikke bruker det inn igjen. Det, ja, ja, det vil jeg si. Du legger ganske mye opp i denne betydningen av spel uh, ja. som det er nok mange er som ikke tenker over. Uh, folk som er litt mer bare sånn bruk og kast, og som bor for seg selv, eller... 10-åringer som bare spiller for underholdningens skyld. Nei, um. nå må vi ikke det de som skal øvertale planeten mitt, vi. Altså. Jeg har stor tro på 10-åringene, at de har et høyst reflektert forhold til, <laughs> til sin spølbruk. Yeah. Ok, veldig bra. Uh... Men det var Diablo 3. Ja. Yeah. med vi, vi kostet oss jo noen kvelder, her og der, uh, ved Xbox Live. Ja. Yeah. Uh, og runde av dette, du hjelper meg litt i mål, for det, uh, du spilte vel både med meg og med broren, tror jeg. ja. Yeah. Han, jeg fatt ikke kuss, men han en vanvittig mye. Så han var alltid liksom et par nivåer lengre enn meg. Så han bæret det med, kan jeg si. Så, ja, for han dro deg litt i gang. Ja. Og så ble jeg sterke, og så mm. kunne jeg hjelpe deg. Så det var liksom en sånn, kan kaller du det? Nei, det finnes ikke så bra ord for det, men det var en sånn trinnvis at Dang bærte meg, og så bærte jeg deg, eller om du kan kalle det på den måten. Men ja, det det, det ja, det er det som er så kult med Diablo. Det ja. synes jeg er av de starkaste punktene med det. De har forstått noe veldig viktig med samspill. Mm. At vi trenger ikke å spille på... med og deg trenger ikke være like gode, for at vi ja. to kan få en utfordring. Og... Det det at vi kan liksom hoppe in i hverandres verden ganske sømløst, øh, mm. det hjelper jo, For då da kan du liksom spille litt på egen hånd, og jeg kan gjøre det, og så hjelper vi med hverandre, uden å nødvendigvis være på akkurat samme sted i spelet. Ja, og hvis du vil bare gi noen en, en kjapt ut som har, uh, har falt litt ifra, spesielt hvis dere har flerne da, så kunne du og, og en til jeg dratt meg gjennom at de våg aldri ville klart på egen hånd, mm. og så hadde de fått masse erfaringspoenger og våpen og sånt. Uh, så altså det det syns är fantastiskt med, med Diablo. Mhm. Uh, så glädden uh, Xbox men tog ju kvällen. Uh, men men var ju stor då när jag upptäckte alltid Evil Edition på, <laughs> på PlayStation Store. Och det inkluderar alla allt nedladdbart material. Mhm. Eh, uh, det kommer ett höga och gratis uppdateringar och då så gjort det bättre, men det och såna betalningspackor. Men inkluderar det den nyaste? Den der Åh, uh oh, hva heter den nyeste Diablo-pakken? Uh, som var ganske stor, følte jeg Jeg vet ikke om den inkluderer den uh, Diablo 3 Expansion For det er jo uh, Reaper of Souls Kanskje Reaper, uh, Reaper of Souls, den kom ut uh Um, det er en stund siden 2014, faktisk uh, Men hvis jeg... Ok, nå jukser jeg litt Og så ser jeg på uh, Nå ser jeg på Wikipedia-siden Diablo 3 Sånn Jeg tror det finnes bare En... Ekspansjonspakke. Ja. ja. Men den var tror jeg var ganske solid. Eh, og uh, masse ekstra bredt. Men det spilte jeg aldri. Jeg du gjorde det. Nei. Eh, for jeg har jo bare så vidt runder hovedhistorien. Mm. Eh, og nå, når jeg kjøpte det på Playstation, så, så det er det akkurat meg og Kåner og snakket at det er lenge siden vi har spilt noe sammen. Ja. Eh, og Bomberman og... Castle Crashers var dessverre vekk, siden Xboxen ikke ville funke lenger. <laughs> ja, det tok i kvelden, ja. Jeg har spilt mange timer med det, det er dritkult. Så tenkte jeg, jeg kan jo prøve det er har blod bare for løye, og, og gikk gjennom kjapp og, og kjøpte en ekstra håndkontroll. Um, investert i en ekstra håndkontroll, skal jeg si. Ja, det god investert. De ja. ja, ja, stemmer. Men så har vi spilt et par kvelder sammen. Um, og de kveldene vi spiller, så koser vi oss, og så går det en måned og to, og så kan vi begynne på den igjen, for det tar ikke lang tid å sette seg inn i. Mm -hmm. Det er bare å huske hva for noen angreb du en knapp. Ti minutter, så er du tilbake igjen. Ja. Så er det samme med en svågrøye søster, som har og til hopper inn og ut. Så jeg har to, to karakterer gående, da. Som jeg vekster litt mellom, bare for å få litt skifte. Ja, ulike klasser også. Ja, det er ulike klasser. Ja eh uh, han är nån power variant en uh, knusalt som man kommer iväg in som var ja ehm uh, han andre har lagt akurat lagt Kassören var han då? Demon hunter. Han demon hunter. Ja. På ja. witch doctor jag på Xboxen. Stemme, hur ska han då? Eh uh, hur ska han då? <laughs> <Heksedoktorn din. laughs> Um, det, altså historien Jeg får han jo aldri med meg Jeg aner ikke hva det handler om Engler og dæmoner og gudene det, ja, Og gamle Erik er løs igjen Så altså skal du fange ja. Han. ja, det er som regel han som herger Ja, det er alltid han um, Så den bryr jeg meg fint lite om Selv om jeg synes jo Stemningen er ganske kul allikevel Selv om jeg ikke leser samtallene Ja, det er sånn gotisk og uh, Dystert og Religiøs nesten Det er vel greier Ja men passe arkadaktig allikevel i fremtidordningen. Mm. Um, så, at du kan hoppe inn og ut hva tid som helst i spill, og spille med andre, spille alene. De kjører jo sånne... Når du runder spillet en gang, så kan du spille på en, en annen vanskelighetsgrad. På mm. en annen setting, og da kan du spille i disse her sesongene som de har. Og det synes jeg er kult. Eh, hvordan funker dette? Hvordan? Jeg vet ikke det en eller to ganger i året så starter Blizzard en ny sesong og då begynner du egentlig fra scratch med en ny karakter da. Mm -hmm. Så det kommet litt oppdateringer litt i mellomtiden, så gjelder det om å leve fort og hardt i forhold til andre. <laughs> <Okay>. <laughs> for, for du kan jo lett i sånne spill, uh, så skjer det at de som har hatt mye tid, de bare piler forbi deg. Og, og, og du har ikke sjans. Men her starter de på nye da med nye sesonger hele veien. egnet seg ikke like med Diablo i. Nå må du si fra hvis du er sterkt og enige. Mm. Jeg synes det er for mange vanskelighetsgrader. Det blir veldig uklart hvor mye mer må jeg jobbe på de ulike vanskelighetsgradene. Uh -huh. uh, og hvor mye får jeg igjen for det. Ja. Jeg du ikke hva det heter i gang, for først du om det ska være i normal eller hard, og så velger du som sånn, ja, hva tier på skal spille på etterpå. Ja. Så det... Jeg har hørt å google litt, og du må jo matematiker for å forstå. <laughs> ja. Altså, jeg forstår okay, ikke... Sånn, ja, hvis du er to stykker som spiller sammen, og det er fullmåned ute, og du sitter og spiser ostepopp, da er det lurerst å spille på hard. Når det er tre stykker, <laughs> så er det mye bedre på, på normal. Eller very hard. Ja. Så, ai, ai, det forstår ikke. Nej. Jag jag sköntre aldrig själv alltså. Eh Så oj jag vet du kunna justera det in i spelet och när du gjorde det, det hade startat. Ja, uh, Så det är fint. Det är Men men de hadde hade hade lagt ett rart system där. Eh uh, svårighetsgrad. Ja, for det väl gärna i två omgångar på ett vis. Ja, och kanske bare svårare og vanskelig och lätt var lätt. Ja, så altså, synes jeg også, og jeg tror det er litt av grunnen da, uh, til at Diablo blir meg litt imot at de gjør det, uh, det er disse uh, gjenstandene du finner. Mm. Det er det som gjever og får på høyere vanskelighetsgradder. Ja, jo vanskeligere det er, jo høyere sannsynlighet for å få fett uh, gjenstand, som de kaller det. Ja. ja, og det er en slags regel som, jeg vet ikke om Diablo har skapt han, men de holder han i hvert fall i livet smitte over det andre spillet også, det er at jo flere items der er i et spill, jo bedre. Og det er jo dypt uenig i. Mm. For ofte så får du våpen som for det første så vet du ikke om de er bedre eller dårligere. For det er ja, litt mer i skade, men så får du litt mer i helse generation.. Ja. Og så er det så små forskjeller på dem Det er bare små prosenter eller små poenger i skade Fra våpen til våpen ja. Så nå er det på å bytte hele veien Og hver gang du butter, så skjer det egentlig ikke noe kult <laughs> Ok, ja, jeg skjønner Ja, så jeg hadde pris på Egen i om de hadde kokt det ned litt For meg Det mm. er det andre lignende spil også Så når jeg finner et nytt våpen så skal det være bedre Og kulere og jeg skal kjenne det når jeg slår med det Ja Sånn, wow, nå ble jeg sterkere Ja ja, nej där har nästan kan jag bara Diablo. det har ju ja, altså liksom med den jag tror man sankermentaliteten uh, som rollespelet har At uh, de vill de prövar liksom att överlessa med ting og tang og allt skal ha en unik egenskap och ja till slut så blev og le och så ej ej följt mig som ett packesel. Når jeg bare dro ja. rundt på masse sånne søppel som jeg bare skulle i selge til han der um, kjøpmannen i byen. Jeg aner Stemmer. ikke hvor mye junkel og dritig drakk av til han. <laughs> Eller gå til smeren altså, og gjøre det om til materialer. Du ja, øh, har ikke bare funnet de materialene heller. Ja, jeg skjønner. Altså, jeg tror en del av noen rollespillere liker jo å fordyve seg i alle, alle mulige brøger og prosenter, og de liksom er glad i tallknusing. Ja. Ah, hvis du øger den prosenten og så får du lyst til den opp der, og til slutt så får du to bonus til slutt, altså, noe med denne nørde, hva kan du si, um, fascinasjonen av nøyaktighet muligens der det kommer fra ja det må være det ja. men at det, at det tar ju tid for, for meg og deg som er liksom mer løssloppende om, om alle disse ulike verdiene jeg, av og til så går jeg bare liksom på autopilot og jeg gjør at det, det som jeg plukker opp blir tatt på kroppen eller blir utrustet Automatisk Hvis det er bra nok Og jeg liker litt sånn Faktisk sånne løsninger Av og til, at Ting går litt automatisk Jeg får valget Mellom å At ting ikke er automatisk Eller at det gjør det manuelt Er dette valget i Diablo da? Uh, jeg vet ikke om det er i Diablo Men jeg vet i hvert fall i uh, uh, Andre rollespill som Dragon Age Så kan du sette Utstyr på Nej jeg Egenskaper og troll... Trolldom kan du i hvert fall sette på Autopilot. Uh, og andre spel som Mass Effect tror jeg du kan sette utstyr på Autopilot. Åh, oh, kult! Jeg, jeg, synes det, jeg, jeg synes jeg har nok med rollet... Det er nok rollespill for meg at du er en rollefigur og, og du snakker med folk. Jeg trenger ikke liksom gå in i detaljene i hver eneste stein og juvel og rustning-bit for å liksom... Det er ikke der rollespill er viktig for meg. Jeg er helt enig god. Og i Diablo, det du plukker det så får du en liten sånn uh, notis, ja. som viser tre piler, enten grønne eller røde, om de er bedre eller dårligere enn det du har på deg. Mm. Hvis du bare lyser grønt på alle de tre-fire taggene som kommer opp, ja. ok, da går jeg kanskje inn og skifter. Hvis ikke, så ser jeg ikke på deg, jeg. Ja. Da er jeg et pakkesel som bare går rett til sned, når altså, jeg snurter om dette til, til materialer. <hums> jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg lurer litt på hvordan disse smene og kjøpemennene hvordan de oppfatter oss som helter som har kommet med, med søppel hva er det andre time? alt er drit og gi meg penger hvor mye penger har ikke de? Altså, det må jo være et eller annet som ikke stemmer med disse form for økonomi Du der balla har prøvding du får 17 gullmunt og hvis du skal selge noe til så må du kjøpe det tilbake fra 200 ja, de er tøffe ja. Altså hele økonomien der gjør ikke helt mening altid. Nei, nei uh... og, og hjemme da Så, så kildesorterer jeg Med eget hus ja. Og da føler jeg meg faktisk litt bra Når jeg har sortert papir fra seg og glass fra seg altså. Legger de rett på åstunk Og går ut og tømmer de i rett dunk Når det skal ut av huset ja. Og det synes jeg er nesten litt Av og til å holde på med Å springe frem og tilbake Det som er enn i Diablo, det er ikke kjekt <laughs> For det er alt for mye. Ja, du har et poeng her. Uh, det er nok å, å kjeldessortere i virkeligheten. Uh, ja, men at en av den er kjekkere enn kjeldessorteringen ja. i spillet, det er, det er noe litt galt. <laughs> det er noen som har helt kjønt poenget. Uh, ja. Men det, uh, det andre som er fine er jo at det er, det er på konsol. Dette var jo heller ingen selvfølge. Ja, ja, ja, Blizz, uh, Diablo-serien har väl nog vi gammsort sett vært på en sån PC-ting. Jag är rimligt säkert att 1 och 2 -en var en PC-ting. Ja. Alltså bara reklatte de översatte det helt briljant fint in på konsoll. Ja, eh uh, jag får i tror, vis jag har kanske spelat 1 och 2 men det var väl stort sett att du klickade på på ett ställe och så gick personerna automatisk. Vi har verkligen kan mösa. Ja, så, jeg så ikke om du klikker på knappen for å slå Men jeg følte Det er mer en sånn en pek-og-klikk-opplevelse Enn en, På en måte Noe du gjør med en styrespak Ja, det w. er sånn du Diablo 1 og 2 i hvert fall Ja Så det at de overførte dette til en Spillkontroll er jo ja, er Bra process bra overføring Som du sier Ja, veldig Uh, og nå var det en ny figur ute uh, Som Jeg tror han er en uh, necromancer Faktisk Necromancer er det Han har uh, ikke vært av sin Diablo 1 tryk uh, Han kommer tilbake i en update Eller er det bare i uh, Diablo 1 uh, greier i januar han kommer uh, Rise of the Necromancer Nerelastbar pakke det Står det her uh, Men den kom ikke før 2017 Faktisk Oh, okay. Så ja, Som du sier, Necomanceren er en tilbakekalling fra gamle dager. Og så er det litt sånn forskjellige stash og oppgraderinger han får. Ja, og bare det er også sikkert kult med Diablo. Klassene de er forskjellige. Ja, og de skal jo være forskjellige. Du skal liksom ha en ulike spillestil og spillopplevelse, håper jeg. Ja, absolutt. Men selv om jeg, jeg, jeg har bare spilt som barbar -bar selv, da. Du har spilt som barbar? Mhm. Hva er det, hun er Crusader? Han, han tåler juling, altså. Ok, ja. Jeg, jeg har vært Demon Hunter, den er litt mer forsikker. Da må du hoppe og danse litt, og passe på å ikke bli tatt. <laughs> ja. Monkey ville stå på avstand, og... Nei, Monkey, han der, er... broden var Monkey. Ja. Han slår med nevene, og gir sånne buffs til, til laget ditt. Witch Doctor har dyr, og, og Wizard har magi. Jeg følte en av oss spilte med dyr, altså. Ja, jeg, jeg var Witch Doctor. Så ja, du hadde, var, jeg, ja du, hadde dyr, du hadde sette masse dyr ut på uh, jakt og sånn. Ja, ja. Ja. Uh, ja, men som du sier, det, det er bra når uh, de ulike klassene gir deg en liksom, litt annen spilestil. Og du må tenke på en annen måte. Litt sånn. Och visst du barbar, jag jag bara körte på. Jag gick rätt in i liksom alla kampene. Uh, men jag hade ju överlevt utan en healer. Nej, stämmer. Så med må hjälpa till på kvandre. Det är ju kanske det som ger lite av den här kikes flerspelarupplevelsen. Ja, det er det. Man har no spelar ju mega kanon men barbar -bar on crusader. Ja, det liknar det på en uh, paladin. Ja, crusaderen han går i rustning och han tål allt. Ja. Um, og barbaren tåler ikke så mye Men han sparker jo rimelig hardt fra seg ja. Og det gjør og Crusaderen også så når, når vi går rundt, så flyr fiendene Vegg imellom <laughs> Så vi kunne helt sikkert skrudd opp vanskelighetsgraden Og begynt å svette, for livet vårt går nesten aldri Nærmer seg nesten aldri null Uten okay. å bo rosser ja. Men jeg synes det er herlig også Vi bare flyr rundt og denger alt og alle Og ikke bekymrer seg <laughs> Ja, det er jo litt mer avslappet Spillopplevelse ja, eller nödig var den där när det fyrverkeri av blod och gör så fulla TV-skärmen med. Du er ju eller Docker er ju uh, OP, men eh uh, kan vet ikke du gud vad ska man det? Ehm um, övermäktige. Ja, Docker är som är uh, som um, kämpar och slåss mot mörer. Og det, ja, stort, stort sett. Ja, og det er jo en viss tilfredsstillelse å jo liksom føle den makten. Ja, jeg liker godt det her. Jeg trenger ikke å ha et par baller her innstilling for å kose mm. ja, Diablo 3, det er kanskje litt lett å legge ifra seg, for det, det går mye det samme. Ja. Men det er såpass lett å ta opp igjen når du kan spille det på så mange forskjellige så mange forskjellige klasser at jeg jeg blir ikke lei av spillet på lang noen gang Nei, det, det virker som om det har veldig lange bein og jo feil å si, men det, det er et veldig seikt spill, det holder ut lenge Ja, den er en Ja, og det kom ut i 2014 uh, Nei, faktisk Sorry ja, det. Det Reaper of Souls kom i 2014 ja. Men, mens eh øh, huvudspelet, det kom ju ut faktisk i øh, 2012. Satan. Eh ja. øh, på Windows, men på konsolerna så kom den ut 2013 och vi snackar ju fortsatt om spelet den dag i dag og det ska komme expansion nästa år. Så det är fyra år ja på konsol. Ja. Så nej, det bra gjort av Blizzard och i fortsatt støtte og holde liv i et, et spil så lenge etter lansering. Ja, det synes jeg. Så du kommer til å holde på, eller ta det opp igen i uh, ny og Ja, da har jeg tatt opp igjen i mellomrommet og gå som en kveld. Da. Blir det uh, necromancer-pakket på dere? Ja, jeg har gjerne ikke prøvd alle klassen enda, så det vet jeg ikke, men Gud, Ja, jeg vet. <laughs> Det er all diablo vet, kanskje. <laughs> kanskje helt <all> diablo vet. <laughs> ja, då eh, har vi kommet til segmentet som vi kaller For de Nadige. Og... Eh, det er jo for oss som er litt opptatt av å spare på kroner og grunker. Det er sånn rart ord, grunker. Jeg hadde godt å få den gudelig frem, <laughs> Ja, det er sant. Det er noe jeg synes jeg er nødvendig sånn perverst med det ordet, grunker. Ja, det er nesten. For du sier jo runke i grunker, men ja. Men nå er det juletid. Folk skal kjøpe gaver. Uh, julesalget og juleshoppingen pøser på, og då ska man liksom prøve å gi dere litt hjelp i denne juleshoppingen uh, og se hvor dere kan finne gode tilbud uh, ja. og eventuelt hva som uh, passer å gi som gave um, og men uh, kan i hvert fall starte med gaver til dere selv som er gratis, for det er jo det aller beste Uh, og... Da får du på en måte i bøtter og spann da Ja, det er jo både noe, og ja. ja, det er to fluer i en ballesmekk Og det er ikke så gale Så folk som <laughs> abonnerer på uh, Xbox Gull Hvis du har en Xbox 1 så får dere um, Sleeping Dogs Som er et kjekt uh, GTA sandkassespill I Hong Kong tror jeg jeg uh, snakket ikke med akkurat for to uker siden Om hvordan den driden floppet Nei, Sleeping Dogs? Nei, Watch Dogs Watch Dogs, ja, stemmer oh, Sorry, Sleeping Dogs er det der Hong Kong action. Ja, stemmer uh, Ja, det var ganske bra Ja, jeg, jeg runder det faktisk, det er underholdende uh, Litt sånn annen feeling Du føler liksom at du er i Asia og Det er litt kjekt uh, uh, Og så er kampsystemet og bilkjøringer Det er helt greit Det er ikke noe som er men det funker veldig bra Uh, og så jeg tror jeg det er, uh, er kampssystem som minner om uh, Assassin's Creed og uh, Batman Arkham Asylum uh, kontering og parering og litt kulere enn GTA der du bare går runt med riffler tror jeg uh, så jeg kan, jeg kan anbefale Sleeping Dogs Outlast, jeg tror det er sånn skreksspill ja, det er en skrekk. Ja, ja, det så veldig skremmende ut på coveret. Uh, mens uh, på Xbox 360 kan du få gratis Outland fra 1. til 15. december um, Og Burn Up Paradise fra 16. til 31. december. Så det er jo bare å sette i køen og laste dem ned. tror Outland har fått veldig bra kritik. Uh, Burn Up Paradise er vel kjekt for de som liker å kjøre og krasje biler. Jeg tror det er litt sånn krasjemekanikken i det. Ja, Burn Out Paradise, ja, det er ja. dritkult. Ja, har du spilt det? Ja, jeg liker ikke bilspill, men det er kjempesjekt. Mm. Så det er en anbefaling fra Jokim. For de som har eh, abonneret på Playstation Plus, så kan dere spille Invisible Inc. Uh, Stories, Path of Destinies. Begge de er på Playstation 4. Uh. På beskrivelsen står det at i Stories, The Path of Destinies, så er det en et narrativ som stadig forandrer sig Og det premisset høres jo litt kjekt ut Hvis det en historie som stadi er i endring Jeg er ikke på hva det betyr Men det høres litt ut som et spill Jeg hadde likt Og så har du Hypervoid, Void Tiny Trooper Joint Ops På Playstation 3 Og på Vita har vi Color Guardians Og WWW ja, nei, det masse, det seks enkelt VR, tror jeg. Ok, da, ja, jeg aner ikke. Du har hørt om noen av disse. Ja, de, disse VR-ene. Det er en sånn kult springespill. Sånn, uh, gjerne ikke så ulikt Runbow, tror jeg. Mm -hmm. det, det er flerspiller uh, kaos uh, på sitt beste. Enkelte og, og andre. Ja. Yep. Uh, er du interessert i noen av de spiller som kan lastes ned på PlayStation 4 20-gangspunktet ja. <laughs> uh, Selv om dette er en um, uh, Det er snikespillet uh, Det hørtes jo litt kjekt ut In Invisible Inc? Ja, ja, Invisible Inc uh, Men for de som vil Ha noe Litt mer tyngre å spille Så har vi 12 dager med julesalg På Playstation-butikken ja, det salget der er kult, vi. Uh, har du benyttet deg av noen av disse tilbud da? Nei, det har jeg jo ikke. Nei. Men de er veldig kikke, er kjekke å, å fylle med hva som kommer. For det er to dager, så er nytt spill som er heftig nedsatt. Uh, så det er glede merket. Det siste gang, var det jo Skyrim uh, HD-utgaven. Uh, mm. um, og nå gikk den akkurat ut. Nå er det uncharted 4 som er på 60% avslag og det er jo ganske bra ja, ja, det er 200 kroner i stedet for 500 det, det er gode tilbud der altså men du må bare du får ikke vite om du slår til på det beste tilbudet eller ikke <laughs> okay. så det kan jo enda at vi kjøper 3 spiller i stedet for 1 hvis du hadde visst hva spill som kom til å komme mm. Så det er bare at vi... med på Playstation-bloggen, eller? Ja, det kommer rett opp i Playstation-butikken når du skrur på maskinen. Åja, oh, det gjør det, ja. Det er ja. bra. Det er godt, godt avvartert. Um, på Nintendo så har de egentlig ikke markedsført seg så, så veldig i forhold til julegavesalg, men det er mer bare julegavetips. Uh, og på 3DS Så skal jeg ramse opp noen spiller Så skal jeg spørre dig om noen av de er verdt å kjøpe. Det er Mario Party Star Rush UK watch Pokémon Sun Moon Mario Maker uh, 3DS Luigi Mansion 2 Mario Kart 7 Lego Undercover uh, Mario Luigi Dream Team Brothers og Link Between Worlds Det har jo bare masse gode spill Mhm mm de aller fleste, vil jeg påstå, er verdt å kjøpe. Noen av de er jo litt eldre, vil jeg si. Jo, jo, men hvis de har kule for to år siden, så er de jo kule i dag. Ja, det er sant. Det er sant. Dessverre så er ikke de på tilbud fra den offisielle siden, men gjerne i spilbutikken din, den lokale spilbutikken din, så finner du disse spilene muligens til kanskje 3 400 hvis du er heldig, ja, det er jo skikkelig. Ja. Og disse aller eldste spilene har ju blitt til klassikere. Og da har de en sånn rød cover som betyr at du skal få det litt billigere enn de aller nyeste spilene. Men du har ju både kjøpt Sun og Moon. Så det kan du sikkert anbefale til foreldre som vil gi ungene sine et spel som varer litt ja, ja. De får ikke lov å skrive stygge ting i spilling en gang gjennom de blir sensurert. <laughs> det er bare at det skjører. Trygt og godt. Uh, Trygt godt. Og på end, uh, så vil Nintendo anbefale Mario 3D World, Mario Party 10, Minecraft, Pokken Tournament, Mario Maker, Lego City undercover igjen, Super Mario Brothers U, og Wind Waker og Pikmin 3, og Mario Party Color Splash er disse anbefalinger. Uh, Mario Color Splash er kanskje det nyeste av dem. Ja, den har jo fått sånn forholdsvis gode kritikker. Mm -hmm. Nogle sier det greit, og noen sier det bra. Uh, men det som kanskje slo meg mest av de spillene, som jeg tenker på en eldre enn i Wii U, det er jo uh, Mario Party 3D World. Mm -hmm. Fantastiske titel. Uh, Nå har guttungen begynt å spille det, så da har jeg jo spilt det ja. Jeg sa sånn, kanskje, den sletter jo selvfølgelig hele laget. <laughs> det, det er men. dette spillet med kattene, sant? Ja. ja. Å, men det gjør ikke så mye, for, for nå når jeg har spilt på en stund, og egentlig de gangene med det jeg spilte det, var meg veldig sett frustrerte, for det var veldig vanskelig det på slutten. <laughs> eh, og, Eller og, slutten, bag, slutten, bag, slutten. Av og til så sånn, hadde vi folk som jobbet mot oss enn med oss. <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> um, men for et sinnsykt kult spil, det er som å fyre opp Super Mario Bros. 3. Ja. Mm. Det er bare ting stemmer, og det er kjekt, og det er detaljer og snarveier i spilene, i, i brettene og sånt som jeg ikke ønsker. Uh, så det spilte jeg senest i morgen slutt av, tidlig ti morgenen. Knallkjekt. Uh, du får så det spill der gjør jo ja. ikke noe om det, noe om det er noe om alt. Du får fortsatt den gode følelsen, uh den der Mario-følelsen. Ja, og det den jeg får i bøtter og spanner, synes jeg, av det spillet der. Det er andre Mario-spillet også, som jeg synes er kule. Um, men det er kanskje Mario 3, Galaxy og dette som som topper liste min, altså. Um, skal vi se? Den har jo, det spelet Mario 3D World har nå blitt en klassiker. Uh, så den har fått en rød cover, og det betyr at du kan få den for under 300 kroner på Leftal. Og det er jo en super-ålrekt pris. Da vil jeg jo ikke stjæle, stjæle til konkurrenten de alt som en løp og kjøp. <laughs> det var kjøp. Så det er en kjempebra anbefaling hvis, hvis familien vil ha en samspillere opplevelse um, der fire kan delta samtidig. Ja, for du kan ikke treffe feil. Tre, da, tre år til säg. Oftast gör jag relativt fingrarna vid nyete. Ja. Alla kan, like kan like Mario. det kan ligga Det så enkelt och uh, ehm och lätt att förstå, lätt att hoppa in i. Ja. Ja. Absolut. Eh uh, så uh, det er Nintendo eh uh, Steam for folk som har PC. Det ska det visst något ha et vintersalg. Ja. Men jag könte sig helt mig på, jag könt helt på då alltså. Uh, for jeg bare søkte opp uh, Steam og sale og Christmas uh, Steam Winter Og då dukker det opp uh, som kalles Steam Winter Sail Dag 11 uh, Men oh. jeg, det, det er ikke sånn struktur At nå var det dag 10 Eller jeg, jeg klarer ikke å finne meg fram I de forskjellige dagene Eller hva som kommer Så uh, jeg tror du nesten må bare liksom in innom av og til, og se om det er noe som eh, frister, for det er jo alltid tilbud på Steam. Altså, det er litt overveldende nå. Jeg, jeg på en knapp som heter Specials. Ja. Det må jo være salg, tenkte jeg. Ja. Og nå ser jeg en liste med en, nummer 1 til nummer 25, altså 25 spill med, med rabatt. Ja. Av 837. Ja. <laughs> det er det kjekt å bare komme et storspill med en syke rabatt, så er det ferdig med det, altså. Ja, liksom det kunne vært litt framhevet, og litt sånn lett for oss å finne fram i. Ja. Um, men, uh, ja, for eksempel Rocket League er, er jo 40 prosent av, og de, disse rabattene er jo veldig flotte. 40, 50, 60, 70 prosent. Uh, men... Uh, det er jo så lett å vite hva som er bra, hva som ikke er bra, eh, hva har fått god kritikk, eh, hvor gammelt de spiller, så det er litt sånn å leide inn skattekiste etter at du må grave til gull, rett og slett. Ja, det ja. Litt Nei. sånn som Netflix kan være av ja, et helt stommetjenester. Du må google først hva du skal si. Øhm, <laughs> uh, det jeg har gjort på Steam er de spiller som jeg er veldig interessert i, de har jeg satt på en ønskeliste. Og hvis det kommer rabatt på dem, så får jeg en mail eller varsel. Ja. Så det er litt sånn greit å gi det. Men då får du ikke den der aha-følelsen, den der, oi, det så veldig bra ut, som du ikke har på før, men som kan være en veldig positiv overraskelse. Stemmer. Ja. Um men, uh, ja, Steam, som alltid, uh, alt for mange spill, alt for billig, uh, alt for liten tid, i grunnen. Ja. Uh, jeg vet ikke det er noe... Jo, jeg kan jo spørre deg, Joachim, uh, om du har noen veldig gode, gode julegavetips til våre lyttere. Det kommer jo litt an på målgruppen, da. Mm. Uh, det... Ja, det vi har snakket om nå, så synes jeg jo både Mario... 3D World og Bokemon til sitt publikum Er god tips Ja Egentlig Jeg var også gjennom platekompaniet her om dagen For de hadde årets store Eller vinterens store titler Kunne du kjøpe for 500 kroner stykke Jaha Jeg tror det var 6 spill som var der Og det var jo mange spill som ikke var der Som også kom nå nylikt i høst ja. Så det er jo utrolig mange spill jeg velger blant annet Um, men hvis du kjøper en nyere Første versjons skydespill Til konsol Så kan det jo ikke gå feil Nei Og Doom uh, Battlefield 1 Call of Duty pakken For de som holder på med sant mm. um, Hva heter det her robotspillet Titanfall Titanfall Ehm um, Overwatch. <laughs> Overwatch det, ja. takk, ja. Så kjøper du ett sån första versions förstapersons skydespel så tror jag nästan det är ett gott tips bara for för han lätt husregel. Ja. Ehm. Um, ja, där är det jo uh, masse masse mängd timmar med underhåll speciellt hvis du körber disse flerspelarspel som uh, Battlefield og Overwatch alltså där er du ferdig med en spillermodelsen sikkert over julen, jul, men det finnes jo mange timer du kan kose med å plaffa ned folk i hytt og pine i ettertid. Uh. Så, ja. ja. ja så, så det, så, det, det kan du heller ikke trå feil med. Nei. Hadde, det som kanskje er et tips, jeg hadde et år, um, um, da jeg sa til gamlingene at Uh, jeg ønsker meg et, et dataspill, sa jeg Jeg var jo noen av 20 da Ja Sier de, er du ikke litt kammerlig til det? <laughs> ja. ja Kan du ikke få lov til å kjøpe noe fornuftig til deg? Nei, sa jeg, det får dere ikke lov til <laughs> Ok <laughs> Altså, jeg har ikke de en lista på Jeg vet ikke det var fire eller fem spill Altså, så har jeg disse spillene her synes Jeg synes ser utrolig kul ut, men jeg klarer ikke jeg... å velge mm -hmm. Det ønsker mig til jul Uh, og det er sikkert at ingen trenger å og bli glad for det Men, men ender ikke faktisk opp med å kjøpe et tv-spill Så kjøp gjerne en av disse fem uh, Og det gjorde gamlingen da Det var dette nyeste Prince of Persia-spillet uh, Er det... Husker du hva konsolen det var på? Ja, Xbox 360 Xbox 360. Om det var det spelet du aldrig kunde dø i Ja, det startet vel fint Bare på ni, ny sann der du slapp Ja Uh, det, det finnes jo to ulike Serier I Prince of Persia uh, ja. Den ene har litt sånn Tegneserieaktig spil Og så er det jenta med deg som Stadig redder deg hvis du faller ut for et stub uh, Du får ikke lov til å dø Rett og slett Mens det andre spilet så er det liksom uh, Litt sånn Rock and roll musikk Og han har en lys og en mørk side har mye med tidsmanipulasjon å gjøre Ja <laughs> Så jeg vet uh, <laughs> Hva for noe du, du hadde Hva feien var de hadde Det husker jeg faktisk ikke ja. um... Men begge de var ju bra da Begge de var ju bra uh, ja. Men jeg tror den aller nyeste serien Det er den med huddamer uh, Som uh, Ikke lar deg dø da <laughs> Ja fordi Jeg tror det var jo en dama med der ja. Men uansett sånn hvis du er spiller da, så er en ting å gjøre når det er så mange spiller og så lite tid. Ja. Um, og du vet jo ikke hva for at du er nøpt med. Og det, det gir jo litt noe av den spenningen når du åpner pakket og ikke vite hva som kommer. Ja. Uh, så det, det synes jeg jo kult. Um, det var være mine vi. Har du noen anbefalinger? Uh, vel... Jeg vil jo egentlig si at den der Ness, NES, den Nintendo 8-bit-maskinen er en bra julegave, men den er jo utsolgt ja, Du, det er jo ingen som får det. <laughs> Nei, det er ikke det. Så det er litt Nintendo sin feil, at de burde vært med på ballene. Men jeg mener hvis du har en i familien som er veldig opptatt av spill og har de nyeste konsolene, så er jo Last Guardian, vil jeg si, et veldig bra spel som vil, jeg tror det vil gi, gi deg en god spilopplevelse som kommer til å sitte en stund. Akkurat som en god bok eller en god film, så gir det, det laget inntrykk på deg. Ja, det er sant. Eh, basert bare på hva jeg har lest, da. Eh, men eh, ja, for, for spilfans, så føler jeg at gir de noe som har litt betydning, som på en måte var lengre enn bare juleferien. Eh, og kanskje Final Fantasy er bra for folk som liker den sjangeren. Eh, Uncharted 4 er jo et skambra spill. Eh, på Xbox 1. Jeg er sannelig ikke sikker, altså. Det Rising 4. ja. Det handler om også, det de Ja, der har du faktisk en julespil. Det har jeg lyst på. har hørt veldig positive ting om Dead Rising. Så Den det kan også fin finere å putte under juletreet. Det var jo grunnen nesten til at jeg kjøpte min første Xbox 360. Ja. Det var dritkult det første å spille det. Ja, jeg, jeg, jeg kommer aldri inn i den serien, så jeg, jeg har liksom aldri helt skjønt eh, hvordan det spillet fungerer. Eh, men det er jo, det vinner veldig mye om det, disse zombiefilmene som foregår inne på et Ja, jeg har kun spilt en. Det var en ganske, det var mye tidspress da, da de i firen. Men du får bare gå bananas og være så krevetivig du vil med alt det som finns inne på et kjøpesenter. Ja. Og så det du slakta zombier og, og folk som blir litt uh, gældende av dette opplegget. Mhm det alltså helt idiotiskt att ta på dig en uh, ta på dig hatten den utställnings Lego-docka och ett ballträ alltså börjar ju vi blösa för det. Uh, Gonja. Altså, <laughs> ja, ja nei, du, altså, det alltså det är sånn tullet det, i fallet andra allvarliga spel. Eh Ja, det er jo bare ren spik och moro. Ja, det är moro, det ska vara moro. Ja. Ja og, ja, og hvis noen barn har vært veldig, veldig snille eh, eller kjærester har vært veldig snille så går det an å gi en konsol eh, og de ligger rundt eh, 3000 eh, både for eh, Play C24 og Xbox 1. Ja, men da får du med et spill hvis du kjøper en sån sl slank utgave Ja, du får eh, for eksempel FIFA med eller uh, Last of Us og Uncharted 4. Ja. Eller Watch Dogs 2 og uh, Watch Dogs 1. Så uh, for de som tenker at jul, då det retter tidspunktet og skaffes en ny konsol, så er vel 3000 en helt grei pris. Ja, nå begynner det å bli overkommende. Ja. Men, uh, det, Men uh, ja, det kan jo være at folk vil heller vente på en skorpion eller en pro-utgave. De som ønsker det. Jeg må legge inn litt reklame også, her, som jeg fant på Facebook. Ja. Det så sinnsig godt ut. Ja. Uh, spilbutikken GameZone. Ja. Med, med Z. Ja. Dotno, de selger snob? Snob ja. Fra USA. <laughs> ok. Så ja da, det er forholdsvis dyrt, men et fantastisk bra utvalg. Er det noe du eh, har eh, sett på, sånn spesielt? Ja, eller ja, jeg bare ikke klikket inn om så vidt, og jeg så ikke det hette Pop-Tarts. Da tenkte jeg, ja, det her var en bra sida. Og du er en uh, fyr jeg forbinder med Pop-Tarts, altså. <laughs> ja. Du er en fyr jeg forbinder med å bare prøve som finnes av Snoop. <laughs> ja, ja, jeg var mer vågad før i tiden, men... Uh, ja, jeg har kanskje blitt litt mer konservativ nå, som jeg har blitt eldre. Sånn, alt dette er det som du har hørt om i amerikanske tv-serier og filmer. Eh, mye av det så jeg jo til å finnes der, på .no. ja. Det kommer nok det å rortne vekk tennene dine og hjernen din, muligens, hvis det kommer fra USA. Jo da, det er greit å som kan konkurrere med pepperkagen og kagevennene. <laughs> ja, det er sant. Eh, har du egentlig... Eh, virkelig på en det tog inn julestemninger I, for, i form av kager og julebrus og clementiner og hele pakker Jeg kan jo se si noe om det, men skal vi ta det i julekose segmentet, ja. eller så kan vi så fullføre med noe tilbudseldelen ja, vi kan jo bare runde av om det var noe annet du ville nevne under Nadiget Ingenting som helst. Nej. Det er feil tid på året å være nattige. Ja. Det, vi må jo kunne være litt spandable med hverandre og være generøse. Og meg og deg har jo en uh, årlig uh, avtale der vi skal gi hverandre julegaver. For uh, en helt uh, ok sum. Ja, altså, vi er jo vi, jeg sier ikke folk, så går galmen. Uh, så jeg, jeg liker jo å gi litt gaver, men... Uh, ja, både med deg og med andre, så støtter jeg jo også å roe ned par akter. Ja, det... Det, det, det er jeg, faktisk... ja. jeg er veldig imot at folk eh, tar opp kreditkort gjelder for å kjøpe julegaver ja, det, det er jeg enig i altså, vær litt eh, fornuftige folkens eh, det er ikke det julen handler om å kjøpe de aller dyreste gavene Nej, men en liten fin ting eller eh, et julekort det er jo flott, hmm. men då går vi videre til neste segment der vi skal faktisk snakke om Julkos. Det är jag med. Dingel no one knows. Shut up Då ska det handla om ändamål hos i dag, för men vad julkos. Ja. Och då du vet lite av bröd i upptacket her for att för att en klementin. Oj. Mm. -hmm. Jeg vet i ikke heter det, men jeg kaller de mandariner. Det, det er litt sånn, føler det er... Du forbinder mandarin med jul, sant? Ja, ja, og en clementin, altså... Det var sånn, det den patentlige voksne som skal rette av på alt det alle som sier det. En mandarin er en mandarin. Clementin er en mandarin. Men, men dette er jo noe som henger igjen fra fortiden. Når vi visste bedre. Mm. Så du vil fortsette tradisjonen med å kalle en en klemmentin for en mandarin? Er deipt, så er barnet deipt. Det er vanskelig, det der. en Altså, det, det er jo... Vil du rette deg på barnet dine, hvis de kaller en mandarin? Hvis de kaller en klemmentin for mandarin, vil du presisere dem? Nei. Nei. Jeg sier at jeg hette mandariner. Ja, du de gjør det. Mm. Men de har fått med seg at jeg hette clementiner da, og det, jeg, jeg retter ikke på dem den veien. Ja, sånn, ja. Ja, så kaller vi ja, du... en clementin, så er det greit nok. Men jeg prøver ikke å <laughs> gjøre okay. nummer ut av det da. <laughs> for for uh, det handler jo mye om traditioner og gode barndomsminner. Ja. Uh, og, og når vi var unge, når vi var barn, så var det jo en mandarin. Vi fikk, vi fikk mandariner. Mandariner er godt. <laughs> ikke den forstander vi fikk ekte mandariner, men vi trodde det var mandariner. Ja, ja. Uh, uh, men du kan få tag i en mandarin i butikken, men mest sannsynlig så er den hermetisert, og jeg tror den er litt sånn sure, faktisk. Eller syrlig. Ja, jeg har ikke lyst på den. Nei. Men jeg vil bare kalle den tingen som jeg tror er en mandarin, den er en mandarin. Är <laughs> det andre ting som du tviholder på? <laughs> ja, ja. Da finnes for eksempel en, en sort kiwi som heter sespri. Ok. For den er litt søtere og litt annerledes. Ja. Akkurat samme greiene. Jeg nekter seg at jeg spiser en sessbri. Finnes denne sessbrien i butikken? Ja, ja, bare setter vi. Kanskje tror <laughs> en... du at du spiser kiwi og koser deg og ser den sespri. Men er en sucht? Nej, den ser helt like ut. Og den ser helt, helt like ja. Det. Ja, ja, uh... Nej jeg har aldri sett at det står SESPRI på skiltet vår der, så i butikken. Men Nei, det er du ikke se... det står på skiltet heller, at du må lese det på pakningsvedlegget. Ja. Føler du deg lurt? Eller... Nei, det er en kiwi. De kan ta seg uh... i boller. <laughs> okay, uh... Og så spiser jeg jo smultringer. Mm -hmm. Det er en jule ting. Mm -hmm. Jeg har jo gasset meg både mektig og... Ovor står det med smultringer her i Bodø. Ja, du er smultringkangen. Det er ikke jeg har lært dette. <laughs> uh, de aller beste smultringene får du jo ferskt i fra smulten. Altså, fra uh, smultringmann. Du bare dypper neve gryter det og spiser. <laughs> uh, men det nærmeste jeg kommer er jo disse this is some i en boks. Eh. Uh, mm. men de bor jo ja, sa jeg deg, relativt fort. For de blir jo dårlige etter et par dager. Åh, oh, ja. Og jeg har noen jeg åpnet for noen dager siden, som jeg kanskje skal fullføre i kveld da. Ja. Uh, men smultringer er jo konge. De er dryg Åh, oh, med et glass melk til så blir det veldig bra altså. <laughs> uh, men, ja. Uh, for kan være litt ja. torre, men det gör jo ingenting. Nei. Uh, det går, det går, de går ned uansett. Men etter et ja, ja, ja. par sånne så, så er det nok ganske smultringmett altså. Ja, det er kanskje det. Men det er jo en sånn, jeg vil si det er en litt tyngre julebakst. Ja, det er det egentlig. Uh, altså, pepperkager og kagemenn og sirupsnipper og... Ja, det er det syresortene. De, de kan jo liksom bare sitte og trykke i deg hele kvelden. Ja, og de har akkurat lagt en, en høve av sammen med familien nå, ut via, holdt jeg på å si, søster og mor og alle sammen. Mm. Og, og det er jo en tradition for mange familier, å bage julekager. Ja, det er veldig kjekt. Du, du gjør ikke det, Vi? Nej det har aldri vært... Uh, vel, jeg vil ikke huske vi gjorde på skolen, skjønner nu? Ja. Og, og av og så gjorde vi det jo hjemme med, hjemme med mor min, men det har ikke vært en sånn årlig tradition. Uh, og det er ikke noe må gjøre hvert år For å føle at julen er komplett uh, Så det jeg har ikke så sterke følelser for, Forbundet med julekager uh, Fint når det er der Og greit hvis det ikke er der Ja, jeg mener det er jo når det er jul Og at det er julekager i, Altså på peppekager i butikken Men jeg trenger ikke lage dem selv Øh uh, men det har ju nog mer att jag har vuxit upp i ett uh, kan du säga eh ett annat en jämf uh, än norrmän flest. Ja. Eh var det så med asylink det var inte så mycket vi vikt på juletraditioner för det med hade sig det rätt oss lätt. Men det har ju blivit kar av det alliga ja, ja, det er helt greit det, altså. så. Ja. føler ikke jeg har gått glipp av sånn... Eller, jeg mener, for meg så har det ikke det vært et stort tab i den forstand, men, men jeg ser jo betydningen at det kan være et veldig sånn bra samlingspunkt for uh, andre familier. Uh, for det er jo en sånn aktivitet der... Det er jo ikke vanskelig, og det alle barn kan gjøre, og du kan punta kagene, og så kan du spise det på du lager alltså det är en felles aktivitet som eh uh, folk Og som har en belöning i form av kakor till slut. Det är ju inte ah, dumt. Absolut. Och du kan ju klättra med den degen som du vill som för mm. ungarna. Det är väldigt schysst. Eh nackade hus. Packade hus. Nej, så gör Nej, bara huske fjor så ska vi då skulle ju lage eh uh, pepparkagehus ja. med söndin. <laughs> Og den falt jo sammen. <laughs> uh, ja, for det var, det var trillet litt tjukt og stekt litt lite. <laughs> ja, så uh, kanskje det viser på en måte min erfaring med pepparkagedeg ble avslørt i det huset når det bare falt sammen etter fem minutter. Men det hadde gode mengder snoppet seg, så jeg tror ikke ungene var skuffet. Ok, det er bra. Uh, men hva har du det du jeg vil minne litt om det, for nå, nå lagte jeg et pepperkagehus selv uh, i år. Ja. Og med fjoråret friskt i minnet, så kjøpte jeg et ferdig. Så jeg skulle jo mm. bare lima disse veggene i sammen. Det var alt jeg skulle gjøre. Ja. Uh, og det ble ikke sånn veldig god julestemning når jeg uh, skulle bare få den på en måte få dette her så som du smelte. Ja. Det er varmt så fy. ja. Det, det, det er farligt altså. Ja, ja. Så var det en litt sånn travel dag med, med, med unger og sånt, så det øh, var litt, litt hektiske i ugangspunktet. Og så klarer jeg å få en liten dråbe av den driden uh, i fingeren akkurat sånn negler begynner, å slutte si. eller begynne, alt du bare På deg selv? Ja. Ja. Det, det var, var svært lite pedagogisk og, og, og enda nærmere fransk, det som kom ut av munnen. <laughs> Oisam. Og gode gudesvei, den lille dritten av en dråbe. Ja. Vi <laughs> bare sprang bort og måtte under kaldt vatten. Og jeg holdt på i nesten to timer med å ta hånden under vann, og så fukte jeg et håndklæ og legge rundt. Ja. Og hele veien måtte jeg gå opp få mer vatten på det håndklæ og mer vann direkte på fingeren. Åh, oh, fie Det svei og svei og svei og svei. Det var, var sykt, altså. Farlige greier. <laughs> ja, så advarsel altså til alle som skal holde på med pepperkagehus. Ja, jeg, jeg visste jo om det også, men jeg vet ikke om jeg har brent meg før, eller. Jeg visste ikke om jeg skulle være men det skjedde jo, og det var ikke sånn. Jeg vil ikke heller ha julehygge, akkurat, når <laughs> men etterpå da når vi fikk spruta på glasur ångene trykte på hundrevis av nonstopp og segmen mm -hmm. Det var det god stemning ja, det var. bra så det var det julehygien jeg har jo sett reklame for ett produkt som kanske kanskje hadde hjulpet noe den frustrasjonen foreldre kan føle i forbindelse med julekake jule, altså julekakehus er det en uh, sånn au-pair? -au <laughs> <Nei. laughs> det var den første løsningen du kom på når jeg tenkte på dette uh, hjelpemiddelet. En au-pair. Ja, -au ja jo, jeg, jeg ser jo at en au kan hjelpe på julestresse. Mm. Uh, men kanskje ikke like praktisk å bare få en au in inn for julestrida. Uh, men <laughs> jeg tenkte på sjokoladehus Ja, det er det de bare limer sammen Nå er sjokoladeplader Ja Det er første gang jeg har i år Men Jeg kan jo se for meg at det fungerer veldig bra Selvfølgelig, det tar jo lite av poenget vekk Med at et pepperkagehus Er lagt av pepperkager Men ja. et sjokoladehus er jo mye mer stabilt Og sikkert mye lettere å sette sammen Ja, ja og hvis jeg ikke tar helt feil, så er det Freya som har kjørt den eh, kampanjen. Eh. Ja, stemmer det, jeg tror det. Og så kan jeg se for meg at den eh, koster flesk også. Nei, du trengte fem plater, var det ikke det? Fem sånne store eh. sjokoladeplater. Ja, ok, det er ikke så gale. Nei, og så tar det og kjærer de til og legger de oppå i denne videoen. Eh så skal det jo pynt og sånt i tillegg sikkert, men jeg tror det var bare fem plater. Oh, ja. oh, ja. ja, ja. nu nå, nå ser jeg faktisk på eh, Freia sine hjemmesider, eh, og då skal det jo fem plater, mm. og litt nonstop, og et par hjerter. Eh, for jeg, det jeg trodde var at de solgte ferdigpakker. Eh, ah. At Freia solgte liksom, hus som er på en måte delt opp i vegger og tak og piper. Nej du må eh. kjære det til på egenhånd. Ja, det skal du. Og eh, sjokoladeplader er jo vanvittig billige nå for tider. Jeg vet ikke om du har sett det. Jo, jeg har ikke europris 5 for 100 eller noe sånt. Ja, det, var, det har vært priskrig i hvert fall. Og alle ja, butikkene ja. skal utkonkurrere hverandre. Sånn at i eh, visse plasser får du en plade for 15 kroner, tror jeg. Wow, er det tilfelle? <laughs> ja, altså, jeg vet ikke helt hvor det er. Men det har vært på nyheden at det har vært, vært så vanvittig krigføring i disse juleproduktene at eh, prisen har bra sunket de bonds. Eh, så det er jo bra alternativ, ikke bra for tennene, men eh, hvis du vil prøve deg i år på en sjokoladehus, så kan det være eh, alternativ i motsetning til å brenne fingeren din av deg. Så bra. Ja. <laughs> altså, jeg skal jo brenne fingeren av meg uansett, for jeg har ikke tenkt å lære av dette. Uh... Man som har högst nummer två då. Så verkar det som jag är väldigt god i det. En fritidsbulli. Fritidsbulli. Ja. Stämmer? Ehm, um, men jag har ju en kringcasting om spel wi. Ska med. Ja. Eller är det något du är eller tanker om mat och sånt och jul? Eh, uh, uh, jul för mig har jag egentligen inte värd. Så forbundet med en spesiell type mat For vi, vi har ikke pleidt å spise Vi har ikke pleidt å spise ribbe faktisk Men det med en asiatisk vri Det med ribbe med Sprøsvor selvfølgelig Det er jo konge Men så er det sånn Vermichelle Det er ikke glassnudler Men det er kvide risnudler Uh, og jeg trodde at den retten er mye lettere enn den tradisjonelle norsk hulematen som er veldig tung då. Oui. Ja. Du kan ikke se det, men jeg sitter i korsmig kjeller. Blir du eh uh, eh uh, sjokk? fantastisk god idé, men men ikke på ikke 24. 25. <laughs> nei, nei. Altså, jeg ser jo at uh, for nordmenn så er visse måltid eh, forbeholdt julen altså det, er, det er veldig viktig at på den datoren så spiser du akkurat de tingene eh, og muligens dere ikke spise disse rettene andre dager Stemme. og derfor blir det veldig spesielt at akkurat på julaften så spiser familien din hva er det for noe? Åh, oh, det er jo ribba og pinnekjøtt eh, ribba og pinnekjøtt jeg tror aldri vi har hatt pinnekjøtt hjemme i huset vårt altså ja. Jeg har jo fått det i andre plasser, men ikke i byen hjemme. Så, så derfor har ikke den sterke assosiasjonen pinnekjøtt er like jul. Men, men jeg forbinder jo jul med god mat og liksom, hyggelig samhold. Men ikke noe sånn spesiell rett at, at akkurat det spiser med akkurat den dagen. Og dette med... Jeg tror aldrig aldri vi aldri, har ris eh sån grødris eh på julaften hjem hos oss. Med mandel og å ja. oh, nei. Og og basipankris og sån. Nei, det har aldri skjedd. Ja, Bare nå Snakker og... du riskremm eller risengrød? Eh rysengredd. Rysengredd. Rysengredd. Ja. Ja. Men det er sikkert nok du har gjort opp gjennom årene. Ja, jeg snudde den vei på julaften, men må veldig ja. mye risengrød i desember. Hå! Eh ja. og mandel har vi stort sett i i ryskremen. Åja. Oh, Selv om mange har i grøden også. Ja. Uh, Men jeg, jeg prøvde å komme inn på spil, egentlig. Åja, oh, spil, ja. Spill, ja. Uh -huh. uh, tenker du på julespil, eller? Ja, julespil, desemberspil, spilvaner. Uh, vet du hva? Det som er uh, uh, uh, interessant, er at vi uh, er jo tre brødre i familien. Så, hver jul så har det som regel vært et eller annet nytt spil. Uh, Under juletra? Ja. Før var det foreldrene våre som ga oss et spil. Men jeg forbinder liksom julen med en ny spilopplevelse. Uh, og det er jo litt kjekt. Ja. At at, uh, at du, altså hvis du ser den pakken under juletreet, så er det ikke så vanskelig å tenke seg, ja, hva kan, kan det være for noe? Sånn. Det er ikke best av Y17, det er et spil, jeg vet jo det. Åh, oh, også... takk ut hva var. Ja, det er <laughs> sant. Sånn. Uh, men uh, det er ikke alltid lett å vite hva spillet skal være, og hva for en konsol. Um, så uh, ja, det, det, det er kjekt å, å, ta, å åpne den på sangen og så får du ikke spilt øyeblikkelig, for familien sitter rundt tv eller åpner på sanger, eller snakker sammen. Så det spillet får jeg ikke spilt før jeg kommer hjem mig meg selv, eller månen etterpå. Mm. Så det er jo en litt sånn uh, viss spenning knyttet til det å pakke opp gaven, og se spillet, og så Tar du liksom og google og se på guider og liksom forbered deg litt mentalt på hva dette spillet kommer til vær når du ser det på tv-skjermen din da. Men, men hva gjør du nå som du reiser hjemme fra Bodø? Tar du med deg konsolene? Uh, nei, de lar jeg være her igjen faktisk. Uh, Så det blir en veldig spelløs jul. Huh. Uh, når jeg tenker mig om. Uh, men eh uh, uh, jag tror shit det gjør mig så mycket i grunden. Va? <laughs> <Nei>, så vad? <laughs> ja. Eh, uh, får prøve och väl alltså spör om 2 ugor när jag håll på och klicka Og liksom vi känner vad vi på när jag är hemma ochs föräldrar mina så i det ska bo hos föräldrar mina i ugor och Uden Eh. Oj oj oj. Can the crush come to be spel allt i hela Ja, jag har i alla fall iPad min og telefonen min. Men uh, men jeg har jo ikke egen TV, og jeg kommer ikke til å bo hos meg selv, så jeg har ikke liksom den samme, kan du si, komfortable atmosfæren som jeg ville hatt i egen bolig. Så jeg, jeg blir jo en gjest hos foreldrene mine, og må liksom innrede meg deretter. Oi, oi. Ja. Jeg reiser vekk til Belgia i fem dager, skal du ha <laughs> Eh <laughs> uh, tjena, nej, väl tack för tillbudet, men uh, ja, jag vet inte helt. Det var täckligt på den där. Ja, nej då. Det går nog bra. Föräldrar <laughs> mina velsäger dig ska bo hos dig och eventuellt jobba i butiken så var ja, ja. Hos... Ja, ja, det blir ändå gott att ha Ja, det var eh men kan kul sitta med dig och og... spela og spilminner Egentlig synes jeg at adventstiden er litt kul cool, eh, Siden jeg spiller tv-spill Ja um, Jeg har jo, jeg føler ikke meg hver dag Men uh, jeg synes de konkurransene av julekalenderene Som er rundt omkring uh, Stort sett er veldig underholdende Har du, uh, jeg husker du La ut uh, noen kalendertips På Facebook-siden vår uh, ja. Har du følt med på det? Jeg har svart uh, Nånne full ganger på Gamer.no sin julekalender ja, det er jeg også faktisk. Ja, den er, den er ganske kul. Akkurat i var det et bredt spillgavekort du kunne vinde. Uh, og så ser jeg på Level Up sin julekalender. Den er fantastiske. Ja. Har du sett den? Nej, du må fortelle. Ja, altså det har en fem minutter snutt uh, hver gang der de snakker om et spill uh, som er viktig for de i 2016. Ja. Så det er sånn, kanskje nesten som et alternativ til The Game of the Year-sirkuset. Ja. For her kan det komme litt andre spill også, å ramle innom. Og da viser de en klipp fra det spillet og, og sier hva de synes var kjekt med det. Ja. Det er skikkelig... Unnskyld, god stemning. Så det er, det er liksom... Det er gode tips egentlig til spill som du muligens har oversett i år. Absolutt. Enten så det gode tips, eller så vekker det frem gode minner. Øhm... Mm. Um, også på slutten av hver episode så det jeg samarbeid med Lullbua, eh, som ofte da har klippt bil bil bilder av spill. Han har limt to figurer sammen til en, for eksempel. Ja. Det var jo noe du kunne funnet på i din ungdommeri. <laughs> ja, litt sånn photoshopping. Og så skal du si hvem dette er. Um, men jeg trodde jo en felles premie til slutt. Mhm. Og da ble det ikke tatt jeg ikke en svar der hver dag. Nej. Men veldig kjekt å se på. Ja. Um, det er da å befalles på det varmeste Det er jo eh, Altså det finns jo så mange kalenderer Å, å følge med på eh, Jeg husker at Ubisoft Hadde liksom eh, ja, Du måtte jo registrere deg på En, eh, en konto hos de Men eh, De har jo sånn, visse dager Så kunde du få rabatt på visse spel Og andre dager så var det faktisk gratis Å laste ned spill på PC Hvis du hade konto hos de eh. det og det har jo mm, okay, serverne ja. krasjet på i enkelte dager når alle skulle ha Assassin's Creed 3, tror jeg. Åja. Uh, ja. Så litt overbelastning. Du skal aldri undervurdere uh, folks uh, kan du si grådighet <laughs> det når det er Norge gratis. Så uh, på folk på med en gang. Selv om de ikke spiller så skal de ha det. Um, ja. Men det er jo veldig, kan du si gamelt av Ubisoft å gi dette til spillere, da. Mm. Uh, men utenom det sånne juleminner, jeg spiller del brettspill i jule. Jeg uh, har allerede blitt invitert på et hyggelikt Axis and Allies-lag. Mm. Det er jo litt spennende. Uh, er det med Henning? Ja. Øhm... Uh. Og så pleier du jo, når du får spil til juli, så kommer du jo stort sett ifra Ja, <laughs> ja. det er jo alltid kult. Ja. Så jeg er jo litt spent i år på om det har ligget et spill, eller hva det kan ligge under det, tror jeg. Ja, du får uh, vente i spenning. Det skal jeg gjøre. Uh, jeg har jo, altså, jeg, jeg liker jo å gi spilopplevelser som jeg har... Och pleplol. Ehm för vet att det liksom, det ligger masse god minnen och masse god kvalitetsspelstid bak dessa spelare. Jag vill inte ge dig ett FIFA för vet du inte det ligger FIFA. Men så wow. Uh, sånn du men, det. Uh, <laughs> ja. Jag tror visst jag ju hörde att han sa när butta det in ganska skarpt alltså. Eh, jag hade inte existerar. Jag kan av det. Jag hade faktiskt uh, på mod förstått väldigt godt jeg tror jeg hadde Men, vært så lojal overfor gavegiver at jeg hadde nok spilt det, faktisk. Hadde du det? Ja. Jeg mener, uh, jeg føler at bak en hver gave så bør det ligge en god tanke. Uh, litt sånn skreddersudd. Jeg gir deg denne gaven fordi, ja, X og Y, sant? Hå hei. Oh, jeg fikk litt sånn for jeg ja, jag vet att det är sån vad det grejen är, jag har skrappt ihop till det grejen. Det är ju bara liksom sätt det där i det i det är superlätt att det gör bara ja ja ja, vet. Nej då. Men så gott är det, så går mig konvektet min Norge för eh personligt att det gör. Men jag säger men det som sånn idellst så får jag det til. Ehm um, och vet inte så men kan ge dig en walking dead. Sæson... Jo, du har gitt meg Walking Dead, og, og dette her med Røde Hete-spillet. Det var dritkult. Uh, det er jo uh, Wolf of Det er det dette? Ja. Ja. Uh, og Professor Leighton, fikk jeg vel av deg også? Ja, jeg vet ikke, var det jul? Var det julegave? Jo, jeg tror det var, kanskje. Leighton var julegave, men uh, Wolf of Mangas var bortsett. Ja, stemmer. Uh, jo. Eh så och jag tänker at det att ge en julegåva ska vara personligt. Eh och sån att på mode Når du spelar spelet så tänker du lite från du ska inte tänka vad veg men eh är det är jag känner det liksom sånn det ska vara liksom en liten sån omtanke bak gaven och det alltså när jag ser fram mig at du koser deg med et spill jeg har deg, så føler jeg at jeg har gjort noe riktig. Du har truffet veldig bra så langt, du. Ja, <laughs> det er jo flott og Så får jeg se om vi klarer liksom, å treffe i år det. Men, altså, det er jo litt sånn i forhold til hva kommer i tid og hva jeg finner på nettet. Um, det er ikke ja, alltid... Du, du er netthandler, sant? Ja, stort sett. Uh, Problem med netthandler er jo at du må bestille ting som så må du komme i tide. Uh, ja. Så får vi se om for, for å være helt ærlig Jeg har ikke kjøpt noen julegaver enda Nei, jeg, jeg pleier å gjøre mine I, i butikken ja. Så jeg, jeg begynte så vidt i går ja. <laughs> På mine gaver Og eh, hvordan gikk det? Det gikk ganske si greit Ja Fikk det eh. godt da ja. eh, Var du på kvadrat? Jeg var på kvadrat ja. eh, Og hvordan var det? Det er helt greit, jeg var der eh, når de åpnet. Mm. Og jeg visste mer eller mindre hva jeg var beaktet til. Det, det er bra. Eh, følte du liksom et sånt jule rasj, eller et press? En stemning? Nej, men jeg gjør fort det på sånne store kjøpesenter, så jeg har blitt litt flinkere til å ikke stresse, og, og litt flinkere til å være tidlig, i hvert fall tidlig ja. ute på dagen. Ja, for i dag det jo det er helt fint, men jeg har stresset felt uh, ut på kvadrat før, ja. Sånn lille ja. ulaften og sånt. Ja, ja, nei, det... Det er noe jeg faktisk er lite glad i. Så er den der... Uh, jeg vet ikke, så blir jeg litt sånn kynisk i forhold jul og dette kjøpepresse. Uh, at når jeg går inn i et kjøpesenter, og det er julestemning i stedet for komme i julehumør, så kom vi i sånn anti-julehumør. Mm. Jeg blir liksom bare litt sånn sint og irritert og kvalmen over dette presset som alle går rundt og føler på. Og at det på en måte, det, det står jul på alle vegger, og eh, ting er så sinnssykt kommersialisert og flott og hyggeligt at det får liksom jul helt opp til halsen Åh, oh, nei jeg lar, det, jeg lar det ikke ut over julen oh, ja, okay, Jeg forbender bare kjøpesenter-kulturen litt så tenker jeg, blander jeg ikke jul opp i dette Ja, ja men det er bra at du klar å holde det adskilt Ja, ja, det må Nej får mig meg så blir det litt sånn jeg... jeg liker ikke å gå rundt i kjøpesenter eh uh, när det är jultider för eh uh, <laughs> jag vet inte, jag blir bara lite sån uppgit drogg. Ja, men ja, men det är ett hecken det Ja, det är det är ett uh, du ser folk springa runt og eh uh, liksom stressa, alltså andra andra folk stressar så blir du stressad själv. Eh uh, någon blir det i alla fall. Men det er liksom noe men At jul er så Det er ingen annen høytid som er så markert Og som er synlig På på alle mulige flater Han, han, er, han, er, han er for markert Og, og for synlig og, og stiller alt for høye forventninger til folk Jeg er ikke det ja. Så det, så det er jul liksom på TV, det er jul i avisen, det er jul reklame, det er jul i din, det er jul på radio, det er jul... Åh, oh, jul meg her og jul meg der, altså. eh, Ja, og det så... beste så kan skje er at du får litt angst for du ikke har nok Ja. Det er det beste. Det beste er jo da at altså det er umulig å leve opp til disse forventningene om glad lykkelighet og kjøpepress, alt som fyller med. Ja, jeg, jeg synes nesten synd på folk som på en måte bygger seg så store forventninger til julen at når han endelig kommer så er de allerede lei av han. Ja. Og da eller, eller, eller, eller, på en måte forventningen blir så høye at de imulig kan innfri de forventningene at, at jul aldri blir så bra som de trodde. Då tror jeg du må bare ta et steg tilbake og på en måte revurdere hva som er viktig for dig i juletiden. Absolutt. Mm. Um, men jo i, nå hvis lytterne våre skal høre på denne podcasten, så er julen snart forbi før dere rekker å høre den kringkastingen. Før ja. dere rekker å høre den ferikt. Nei, uh, um, og vi må jo avslutte med noen fine ord, synes jeg. Ja, vi Om må jo det. Jo. Så en, en, en lys tanke å gi fra deg uh, til alle våre lyttere. <laughs> uh, oh, hvor, uh, nei, jeg ønsker jo Jeg håper jo at uh, Juletiden blir Fin og fredelig uh, For uh, Alle våre lyttere Og at uh, de uh, Kan liksom bare Ikke at de, Jeg ønsker at de ikke stresser At de kan bare ta beina opp få fotskammelen Eller legge seg ned i sofaen Og ta det roligt Og uh, Ta et øyeblikk For deg selv Og bare nyd liksom, Før julstiden uh, Og den Roen og stillheden Som egentlig skal være der uh, Og så må du selvfølgelig så deg veldig mye Med familie og venner uh, Når den tid kommer så ta tid til deg selv Ta tid til din nærmeste Og gi faen I alt som heter kjøpepress For det er ikke det det handler om Wow Var det bra? Eller, ja, du, kan, det. du kan si noe du også Ja, jeg vil hive meg på det så du sa um, Og siden vi Bare det å ta orva ned litt Og at jul er jo en tid for å ta tid til oss og for å tenke litt på andre. Mm. Og siden dette handler litt om spill, da, så sen jeg jo alle en god samspilsopplevelse. I ja! Enten det skjer med såkalt analoge spill, altså brettespill og terninger, eller, eller det skjer med digitale spill. Så vi har noen for noe de kan enten i sammen, eller I sammen om. I jula. Ja! Så, ikke fra alle oss, men fra begge oss, til alle dere. God jul. God jul. Snakkes på den andre siden. <laughs> Vi gjør nok det. Ha det bra. Ha det. Og avslutningssangen til denne julespesialepisoden er som vanlig henter fra YouTube, og det er en Mariah Carey «All I Want for Christmas» parodi, som handler selvfølgelig om spel. Den er av James i hans kanal med heter BCC Trolling, og den er fra 2014, så spilere som blir nevnt er kanske litt gamle, men jeg synes det var koselig, så folk har bare ringet julen inn med denne klassiker. I don't want new toys for Christmas I don't need a new TV I don't need these giant presents Underneath the Christmas tree Oh, I take back all these brand new clothes I've got my PS4 at home What more can I say? What I want for Christmas is games. No, really, I just want games. I don't want new toys for Christmas, or tickets to my favorite team. I don't need these giant presents underneath the Christmas tree. Grand Theft Auto, Far Cry 4 and the assassins three santa won't you make me happy give me all the games i need to so take back all these brand new clothes i've got my xbox one at home what more can i say TV shows or DVDs. I won't even ask for money I know, won't you listen please? I don't need skis or fancy sweaters. I couldn't care less if it's nose. I'm gonna be inside all winter. If I